Masks of Nyarlath Hotep En kampanj för att omintet göra den mörka gudens planer För Call of Cthulhu Av Larry D. och Lynn Willis Utgiven av Korsium Vad Det var vad det var. Det Sila sen han han med affären? Nej. Jo. Ja. Okej. Okay. Då till då ja, men det var han ju. Ja. Just det, de är ja. Om du då. två. Så? Mm. Mm. nej inte så bra <laughs> Nej men det är en sån här i, ja. Inte klämma barn eh. Det är jättebra dem Det är inga kända är, barn ju, nu ju. Nej. De är jättebra <laughs> De är skitbra <laughs> kom Fast, man, man kommer inte ihåg dem själv <laughs> <laughs> Varför kom det? Nej mm. Ja. Mm. Eh, Då så eh, Ny kusin That's Okej. Okay. That's why <laughs> <laughs> Mm. Vet vi om det? Ja, det är... ja, jag var ju vår man har de alltid reda på någon fattig. Ja, det är sant. Och ja, ja. du var medium eller något. Jag tänkte säga, jag var nog hyfsad, för jag hade en pappa som betalade, på fram till ja Ja, ah, det du bra Som jag brukar ringa. Mm, Så det, det, det, är, det är den rika brodern och du var son till den fattige brodern. Ja, just det. Ja. <laughs> Helt enkelt. Så är det. Mm. och en som är inte riktigt så framgångsrik. Nej. Nej. Jag kanske skäms lite halvt för dig. <laughs> <laughs> <laughs> som jag jobbar som inte dig. Jag är nämligen lite sådär. Så, ah. <laughs> ja. mm. ja. så ni vet om varandra. Och ni känner igen varandra man ni träffats på? Du har träffats på fest. säg. Kökssängträffar. Alla. Du har dragit henne i håret när du var när du var små. Hur gammal är du? 20. Ja, vet om då har jag är säkert dragit den året för jag var ju trött ja, ja. Hon var den där jobbiga kusinen som alltid hängde efter. Ja, hur strändig skulle det bli? Hon var ju jobbiga med jag dratt. Där. Man precis har gjort fläta med. Liksom. Ja, så. så sprang jag snabbare också. Jäkla kräket. Jävlar, naturligtvis. Ja, bra. då jobbar du så. Ingen ting. Jag är så här, driftor. Vad heter det? Dilettant. Va? Dilettant då. Klåpar. Ja, Klåd, mm. <gård> ja nej, men jag är nog lite så här. Jag har säkert någon 20 där det också. Någonstans skulle jag kunna tänka mig. Ja. kanske. Ja, ja. Och lite så. Du måste ju göra det för att du kunde kunna föra dig. Jag, jag, jag, jag, har jag har lite. Jag har lite. Jag ger <gård> mig också väldigt. där. Hallå? Ja, ja, hon är släkt, släkt, släkt. Ja. med mig. Jag... Det var liksom vitsen att jag skulle ha en eh... snygg blondin, fast samtidigt väldigt lyxfarlig. Ja, för men e det... varifrån är, är du? Det ska vi snart läsa på. Är är du? Jag är från New York. Och du är ifrån. Birthplace, The Alamo. Alamo. <laughs> men, eh... men du har säkert vattnet. Men när, när min pappa blev lite rikare då så flyttade ja, han. Flyttade han? Ja, naturligtvis. Det, det, det är den han har ärdel någon släkten då. Mm. Bor mm. Ja, just det, just typ mm. på sommaren kanske ni är någonstans i Jo, jo, öster. Ja. <laughs> ja, bra. Mm. Det blev spännande. Tjena. Hej, mm. hej då. Asså <laughs> alltså. Ja, Men ja. ja, man bara stannar man känner sig inte mm. man. Det det så. Det jag får veta allt. Ja. Jo. Du har ju kvalitet eh, som gör att du jag inte, vad har du tänkt dig själv för typ av bakgrund egentligen? Jag vet inte ens, jag har bara tänkt lite hur hon är mm. eh, liksom, Och då tänker jag verkligen att hon ser ut som typ, Marilyn Monroe mm. Alltså hon vill vara bland societeten mm. Hon är en väldigt ordnabil eh, Och liksom Typ där hemma och smyga in på festen Där de mm. gjorde det Hade hon ju lätt velat göra ja. och, och dessutom eh, typ, bara gå dit och flirta med dörrvakten Eller någonting mm. Alltså, mm. Så, bara ta sig in på något vis för att det är nog ungefär sånt hon gör men samtidigt har du haft någon typ den. av så här, ändå sätt kanske lite gangsterkontakt och sådär som du ändå tror jag kan säkert. slåss och klara, klara ja, nej men det, det kan ju möjligtvis vara så att, eh, eller så är du bara en pojkflicka egentligen från början ja, det, är lite. Ja, det kanske ja. är Henrik som har lärt mig <laughs> ja, kanske ja <laughs> nej, men jag kanske lärde mig lite grann och innan jag visste hur jag skulle föra mig så kanske jag eh, hörde mig lite skummare krättare, ja i, fall, så I New York i alla fall mm. Så har du lärt känna Jag åka, hallå. Ja. Han vill alla ja. Ja. Så har du lärt känna vissa personer Som jobbar som inkastare Och, mm, det är och så. personliga livvakter Nämnligt kanske... sällskap ja. Och på senare tid så Lärde du också känna Någon som jobbar för en rik kvinna Som heter Erica Carlyle ah. mm. Och genom Din dåvarande pojkvän så mm. fick du också jobb hos Erika och Ja, så jag jobbar där du jobbar hos mm. henne och är, vad ska man säga en kvinnlig så heter livakt och sällskapsdam aha så jag håller mig i närheten av henne du? ja du har egentligen anställning hos henne att mm. vara med alltså på alla de där ställena där männen inte kan gå in mm. hennes personliga vakter och så här, där inte de kan följa med därför är du med mm. då kan jag tänka att hon har betalat för att jag ska träna upp mig lite också Absolut, Jag har säkert varit på lite skjutbarn och sådär. Ja, ja. Just. ja, Absolut. Ja. <hört> Nej, men det är helt okej. Okay. Mm. <hört> så du har, du, har, du har kommit in i societeten precis som du har velat egentligen. Du har en del... <hört> ja, så du har en med snyggkläder och du får med på alla de här festerna. Och du får umgås med Erika Och du sitter i bakgrunden när dem tar tar så här. Sensationstidningarna tar kotså så ser man dig i bakgrunden. Den drar vid Erika Carlisle. För hennes del så verkar hon, ja, du funkar som sällskapsdam. Hon pratar, det är tjejsnack. Hon får utlopp för de här bitarna tillsammans med dig. Samtidigt då som att du har lärt dig känna henne rätt så var Du har varit kanske ett halvår, ett år ungefär. Och vet att när det är affärskvinnan, Erica Carlyle. Och det är societetskvinnan, Erica Carlyle. Och den privata. Den privata mm. syns inte så väldigt ofta. Med det. Mm. Ja. Men nu är det fest i alla fall Det är, du, du, du, du, du. Det är eh, lördag den 17 januari 1925 25? Jag var 24, 25 <laughs> <laughs> Någonstans Ja, ja. Mm. ja. och eh, Det är stor fest mm. eh, Massa rika människor Skumma gamla gubbar också Ja du, du har märkt att du har kommit in några sådana. Jag håller ett öga på dem. för ja. att Jag känner inte att det känns som att vi har bjudit dem riktigt. Nej. Du vet också att det är inte ditt jobb att hålla reda på vilka som bjuder. är inte bjudna i alla fall. Och du är egentligen tillsatt att du ska finnas till hans. Men du får... Eh, mingla. Mingla och göra vad du vill. Du vet också det är så att okay, du ska inte titta för djupt i champagneglasen. Om det skulle vara någonting som Erica behöver hjälp med. Du har få dricka och så vidare. Mm. Och du får umgås med egentligen vilka du vill då. Mm. Så du står där på festen och du har märkt att Erica och har försvunnit. Du har träffat mm. de här gamla gubben och någon annan... Mycket mm. märkligt. Mm. Ung kvinna som följde med in på biblioteket. Ja, just det. Hon är också. Mm. Ja. Och sen så... Efter en stund så... Du har någon sån här uppkomling. Någon ny... Han påstår hela själv att han är... Här, nästa Rolof Valentino. Fairbanks i någon filmen då mm -hmm. Ung kille som står där Och skryter om sin senaste inspelning i Mexiko mm -hmm. Och du liksom oh, Du känner sig Åh oh, om att ändå kunde försvinna fram Och rätt jobb egentligen Han pratar mm. mest om sig själv och inte så mycket om dig som du egentligen vet. Hans stora karriär Ja precis <coughs> ja. <coughs> Och han envisas med bjuder dig på att drinka fast allt, all, alla drinkar är gratis mm. eh. Men han vet inte riktigt vad jag jobbar med Nej, nej, nej, nej. Du, du, du är en snygg brud bara, ja. så, så här, så. Oh. som han ska impa lite på. Jag ja, som han ska fånga för kvällen. Hända eh. igång? <laughs> ja, precis. Ja, du är rätt var. Mm. Eh, men du har hela tiden ditt bort mot eh, biblioteket, och du ser att dörren mm. öppnas, och Erica kommer ut. Eh, hon, eh, du ser direkt. Nu är det affärskvinnan Erica mm. som kommer ut. Det är på blicken. Hon tittar över folkhavet, syn på dig, och går rakt emot dig. Och alla andra som sådär försöker komma fram och säga någonting till eller och fånga hennes uppmärksamhet om någon för deras fullkomligt. Och eh, hon står bara fram dig, och sen så, så vänder hon sig först till mannen som, som står där som: Ray, jag har den, men jag behöver låna Ruth ett tak. Och han står där liksom med champagne i glas och säger mitt i mening om eh, någonting han gjorde i Mexiko. Och så. Ah, ah, ah. Ja, du är säkert fantastisk. Ja, precis som ni försvinner iväg. Hon tar undan dig lite. Ehm. Och ja, som vanligt rakt på sak. Ruth. Det är så här. Ehm, då kom det in några på den här festen som inte skulle vara här. Ehm, och de har en eh, massa påståenden. Och och, ja du vet säkert om något annat så har jag själv sagt det eller så har du säkert hört rykterna om det om min bror som försvann för ett antal år sedan i Afrika under en expedition han förklarades död men eh, nu kommer de att påstå att de har bevis för att han skulle leva <gåll> <gåll> de, de och och eh, eh, för min del är han död. Men eh, det här jag, de hotar också med att eh, publicera saker i böcker och liknande och gå till media. Och det har jag absolut inget intresse av. Eh, jag har gått med på att betala dem för utgifter för att fortsätta att undersöka möjligheterna att min bråd lever eller inte. Eh, men jag behöver ögon och öron. Och eh, du är den lämpligaste jag kan tänka mig. Ja. ja. <laughs> och du blir min nästa mm, Afrika. Afrika. Oh Gud! <laughs> Åh, nu ska jag spindlar som ja. Mm. ja, men äh, äh, du får helt enkelt äh, se till att saker och ting inte går i för styr. Visst. Äh, är någonting så är det bara kontaktar kontakta mig. Behöver man åka någonstans eller uh, ha kontakt på något sätt på olika ställen så hör av dig till mig. Uh, telegram. Så ska jag hjälpa dig så gott och går uh, Hotellvistelser och allting sånt här. Uh, kan du boka och jag kommer att betala och liknande och du kommer få tillgång till uh, betalningsmedel så att säga. Uh, men... Uh, för min del skulle du få bo på det stället som finns överallt. Men de här typerna får inte bo vad som helst. Okej, okay, göras på det här sättet. Inom rimliga gränser betalar jag. Och om du märker att det går över styr så kontakter du mig och då kommer jag åtgärda dig. Så kort och gott. De ska ta reda på vad som hände med Karl-explosionen. Rapportera bara till mig. Ingenting får komma ut i media. Eller talas alltså lite mullmord om det här. För jag föreslår att du genast gå in och... Bekanta mig. Bekanta dig. Mm -hmm. Så, kan du ropa in de andra? Ja. Jaha. Att det är, uh, jag att Det, ja, det stod så fint. Man sköt liksom De kom nu. Fär pang. Man stod man och matade vägskotten i steg och åt. är ju alla givet i Jag skulle inte Men tro att de skulle... Sida. Skulle de in och köra framför den? Han hade 3 3 jag kom med full skulle in framför mig. Då. Han såg att jag stod bara sköt så hela tiden med panten. Kör förbi, jag skjuter i tornet. Han har inte mycket ropig kvar när han mig, mm. kan jag bli Tid och halva. Okej. Okay. Då kör du den. På allvar. Mm. Eh. Ja. Nu se vi. får det Vad du? Nu får vi det. Ja, var det bra det den Nej. Du Piskar man inte så. Då ska läsas läsa. Ja, det, blir nej, nej, det är snöligt. Nej. Det kan du göra få fritid ja. Jag kan lägga ut dem så att de finns tillgängliga. Så att det är någon som kommer på någonting kan få titta. Ska vi se. Mm. Queen. Och Sharon Och också Parker. parker mm. Befinner parker. sig i, i, i biblioteket. Mm. I jag tänkte att vi gör ingen återkoppling Till gången utan Det kommer kännas som ett naturligt steg Tror jag när ni står här inne i biblioteket Att kanske samla ihop allt ni vet Och fundera på vad nästa steg är mm. Hur. Uh, <skratt> Jag är <tror>. full <skratt> <skratt> Omoraliskt <skratt> Helt onyckt mm, Doktorn står jämt och kollar pulsen på Ja, man lever <skratt> <skratt> Men du lägger mm. märke till att <skratt> Parker som <skratt> åkte med I en ny bekantskap Gick in i biblioteket Och att uh, Elke Karl går gå ut Lailani, du lägger också märke till det här mm. I folkhopen mm. uh, vad gör ni? Ingen annan kom ut än er brukar kalla. Vi ska ta var med åt dem. Du kan få hjälp utav någon. Du kan säga så här. Det kommer fram bekänt och så här föreslår att ni flyttar. Det är din i biblioteket. Där får vi gå i alltså jag det det. Äh det kan ju skulle fördof att regla coronan fast. Split split the boy alltså. Säkert men är det bra som är Red November där. French. Alla ja. och svimmer. Nu kan inte ta min sensitivity för full. För det brinner där borta. Det ni är ju du dum på honom i någon hotell där en sån så det går lätt att tvätta. det är sju. Det styr för himla. Vad sa du? Elde energi. Sen check Jag gör så, lite bajsarna. till lite då då. Ropar till det här lite med sågen. Ja. rör mig mot bok i alla fall. Ja, hon kommer att ha den i sig. är det Just det Ja, visst, självklart. Och du har kommit in ja Ni kommer in allihop. Vi stänger till dörrarna. Ni ser att. Queen och Sharon står runt ett bord och tillsammans med Parker och Parker han står och kak, kak, äter köckengrän. Jag <field> <fus> har talat till Silverfarne men så <coughs> <Ja. coughs> lite <bad. söst> Det är gratis Gratis mat, i får Det är gratis som står och äter och tittar på hur de har potatis och ja, ja. och när kom in och kom fram till bordet när har stängde dörrarna bakom mig då dörren öppnas igen. Och ja, hur ser hon ut? Ja, det är en riktig pingla eh, Lite sådär eh, ja, Marilyn Monroe Ungefär Blond Väldigt eh, välbyggd Kvinna eh. Så snygga till och med gubbarna tycker att Ja, det var inte helt ok ja. ja. Lite bredare höfter bara så. Ja. Det var ett 60 90 år äldre, nyngre, så, <laughs> <laughs> så kan det <laughs> Ja, i väldigt ung också, i 20-årsåldern. Sven. Jaha! Nu är det fåtet bara, kärkusin! Och så spänjer han mitt i så bara, upp! Ja, det blir Ja. Så gör du här? Ja, vad du är så. Alltså. Jag ställer väl ner dig är... nej, Jag är med de här gabbana här. Det är En massa fuffun så här. Vad är... då... du vet men med, vet igen, med min kamrat John Wilde. Hon mm. mm, som är uppträden med bland annat. Ja, ja. ja hon, kastar kniv, blir ju... hon kastar kniv och, och, det, och jag skjuter och det. Hon blir ju då allåret skål blir jag allvarlig skadad det du mm. du Så att hon komma med och hjälpa dem. här. Men vad gör du? Förutom att äta... jag nu äter jag hela. Ja, <här> ja, det är ju gratis. Ja, men det. Äh, men vad är det du hjälper med? Det är ju då en... Vad hela han Alltså, Jackson han, Elias, Jackson han Elias. Ja han blev ju alldeles jämörd Så han är Det, det försöker vi ta reda på Varför han blev det Och sen är det ju en explosion i Afrika då Som var försvunnen Afrika? Oh, ja Men jag, jag vet, jag, Lilla vän, du har inte ens varit i Brasilien Ska du till Afrika? Ja, vad fan <laughs> Why not, why not Why, why can't be some white clown In, Ingen skillnad Så nej men, Så jag tänkte att jag skulle hänga på dem här och, och, Eftersom eh, John tyckte att De behövde hjälp ja, men det jag, jag vet inte så mycket då, jag, om det här För de bara slamlar ju mest de här, ja. Speciellt de två Ja, de ser lite vad ja. mögel. Ja, kul att Jag var en, ja. spännande. Du lägga Kom igen. Jag kommer fram att presentera mig som Dr. Filmer Grå. Ja. Och, och anledningen till att jag är en nog ganska oklar Men jag har en tendens till att hamna i sådana här situationer Och har inte hittat någon öppning direkt För att ta mig ut Ja <skratt> <men, skratt> det känns men ganska <skratt> De Jag som syns är är Jag Jag Jo, jag, jag var dock goda vänner. Ja. Där. Innan nu det, det hände någonting helst med henne som jag inte var närvarande på. Och direkt vet vad som hände, men någonting bra var det inte alls Nej, det, här, det låter ju egentligen som att det kan ha gjort ganska ont. Hon hade det inte kanske ha varit där. E Tveks. Ja, men det var ju... Var det ju. Ja, var jag du, du. Jaha. Ja. ja Jag var med och du tog inte livet av med den här gången. Men det gjorde det du ju nu gång du var här gjorde du var Det sista du gjorde var val av henne. Men <går> nu är det ju så här att du vi vill inte leka med oss. <går> nej, <går> nej. Du är här de dagarna vi inte ska vara här. Jag när du är här de dagarna. <går> <går> ja, och äh, ni? Nej, <går> la ni som <sånt> talar. <går> uh, är du säker på att uh, du vill involvera dig i det som pågår här, unga fröken? <går> Det är en mörkväv av djupa intriger av okult karaktär. Åh, oh, men eh, ni ser ut som att ni skulle kunna veta en hel del om sådana saker. Jag är, kan vi säga, i nära kontakt med det övernaturliga och det som finns bortom denna värld. <här> men <här> ni, ni som då vet vad det här handlar om egentligen... Vågar jag verkligen släppa iväg min kära kusin här på eh, ensam på ett sånt här företag? Nej. Jag tror att han är han kapabel att eh, klara sig själv i en sådan situation. Hur länge har ni känt min kusin? <laughs> Medies, inte över det väl länge? <laughs> så knappt vi, vi är inte en speciellt stor släkt Och det känns nog som att jag kanske skulle Jo, på vår sida Följa med bara för att se till att eh, Många exakkaraktärer att, att han inte går samma öde till möte Som sin kollega Jag är hon med ännu? Ja, knappt vad jag ja, förstår Ja, knappt Hon ja. är lite sliten kanske Ja Eh, förstås om under um, förutsättning att ni kan Låg, tänka er att, kompeten, att, att ha mig det det, med Vi involvera det. mig lite. <skratt> det är klart, med, med ett ja, sådant eh, djupt band så är det klart att vi eh, investerar också och eh, så har starka motivation och större möjlighet att klara dig under de faror mm. som vi rör. Just det, vi skulle ju få upp att okay. jag är, jag är jag på en relativt, <skratt> Så var det. nu kom jag. Vad ja du Vad som pratar han nu, om man ska betala för det här också. Ja jag gör. För att du ska åka till <går> <går> <går> Nu det då. <går> ja, det så, så ska du <går> då. Nu är du ju då. Erika Kolla. ja jag just det för att kanalen. Ja det är en sån här är Jo nej, men jag hänger ju bara på. Eh, hon, hon då Precis. fick vi ju upp det Eh, vad heter du nu att ta reda på om Hennes små och fortfarande alltså den explosionen på, han, han, på. så den expeditionen han han på <laughs> ja, ja just det de Ja <laughs> <Det är en, laughs> men de har ju sett i fem igen dem spelar du här Har inte de sett <här> levande i Hongkong <här> i Hongkong och alla jävla ställen Ja det är jättelång Ja det har jag inte Varför har ni inte jättet mycket känner Nej han bodde var men, men det är det så att han vi ska ju fler och det, det är vi ska träda på och hon pröjsa. Ja, så bra. Och mm. vem var det som fixade detta då? Ja, det verkar som om din eh, silver -tunga har visat sig mm. vara en till något ändå. <skratt> alltså no nog för att den här kvinnan har pengar. Alltså, men nu, jag kan inte tänka mig att hon skulle sponsra ett sånt här, den här gäng utan någon kapitalia. som helst någon jag har inte ens lite lite eh. det det att ställa av dem. Det är inte Det jag, jag, jag, får inte, jag, jag han inte jag jag jag så med Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det för, inte så mycket. Det är inte så Det är inte så Det är inte så mycket. Det är Det Det är Det är inte så Det det ja. Nu sitter den fulla mannen Och gullar med Cthulhu <r borrowing> så, så ja, ja. du på ja. ja, <r assessing> ja. ja, uh det är lite Det nog bara hans i, i hans eller lilla huvud Som man ser en massa Cthulhu Han <reles> okay, har gått ut <ring> <ring> <ring> People of the Monolith var jag, också Och Life as a Guard Life as a Guard Då den läst in lite ur förr Ja Uh, apropå den uh, Liv, Div uh, Liv Divan, uh, Jag tänkte fråga det uh, Är det rimligt om uh, min, min karaktär Kan franska Som en svart ja. i New Orleans Ja, New Orleans var ju mycket fransktalande Ja, uh, helt ja. Framförallt är du mycket fransktalande För det gynnar oss ja. <laughs> Var det inte så som reglerna Jo, du om som absolut, är det tycker ja. jag Då så så, jag jag det är i alla fall det, det är ju. det är att <laughs> kommentarer på ett latinskt original Other ja. ja. ja. ah, language. Jag du Nord ja. som... <laughs> mm. Just det, du låter som en maträtt. Jag Har vi det latinskt originalet? <laughs> ja, det det är mer <här> de, Gratis eller Okej. En. Ja. skit. inte Jag vet mycket Jag det Jag Ska jag ställa fram också? Jag kan <glar> ja, kan. helvete. Jag måste väl kunna Jag min tid. hemliga Jag kan kläppa. Jag vet. Dit. Gå jag läsa om lite då. då? Tyck Tyck är var <glar> Nej, det är alldeles för sent. Det är, är inte Nu det ja, ja. vill jag känna till mig. Vad ska jag göra? Du vet att det är ett annat land. Ja, de säger att Man skulle få boka bot och vad fan då. Ganska långt. Det är ju inte? Mm. Finns det finns oh, en åkboot i nej. Nej. Don't get on the boat. <laughs> Men <laughs> äh, tydligen ska the man ha sketfull om man åker båt för att klara oss. Men Då skickar vi honom då. <laughs> <laughs> han är ju långt i förväg. Han är, är i <laughs> <Han är laughs> <Han är här> <bara> samverksteglad. <laughs> han är packad i <laughs> ja, Packar och drar sminkar om det när den ligger det. Ja. till honom. Äh, nej, säger nu kapten här. Du ska jag... Oh, du, det med det här. Hur det ligger till här. jag missade ju med sa på oss. Ja, Sistte ja. här som, som gick eh finansiera en expedition för oss. För att leta upp vad som hände när Kala Expeditionen mot att hon då ja, vi håller er informerad upp alltså löpande vad som, vad vi hittar och Sen ville hon avgöra vad vi skulle göra Med det vi hittar Både personer och eh, Andra saker mm. Den här, Hon blev väldigt intresserad Och fick veta att han eh, Brass, Jack Brady mm. eh, Kunde ha vid livet och I mångkost mm. mm. mm. eh, Jag kan inte så glad Att rossa när livet Men det skiter jag i för jag vill bara veta vad som har hänt och vem som mördade Jackson and Det är det här mm. mm. ja. Så håller inte på vad vi hittar Jo, böckerna får vi, vår vän här läsa då Ett te om du vill Aha, du ska flytta den, här. Ja, den här kan Det var motivationen, ja Ja, hitta mördaren här ja. Eller mördarna Men det vi har kvar det är Böckerna skulle vi kolla i, i kärg Vad är det här för böcker, jag håller på att bli igenom nu. Det verkar det vara för en böcker med böcker. bokstäver vi behöver om kvinnor. <laughs> Nu vet vi inte riktigt. Alltså han har lite attitydsproblem eller? Ja. ja. Helt och ständigt. Okej. Okay. Man får tolerera sådana som är ändå så nära dödens dörr. Ja, ja, ja. Det är en stenad. Älg gänga. Jag har knackat. Du kan inte hakt upp för att få gå den. Stenade. Alltså på något sätt skulle jag säga här, Det skulle inte förvåna mig att den som kommer gå i den här kampanjen... En är nog de här två gubbarna. Så. Ja, det var det, det. Då man till är det, det, stämmer, det Han inte var eh, Men, Du ju Det är den polingen till back för det här. Jag inte vad det. Amerika. Men vad proudet. Men du Den här stand-in har vi tagit på Hur någon av oss det var ett antal personer på, på den här expeditionen som försvann. En psykolog vars pappa vi ska försöka hitta fram också. Ja. Men det skulle ju bara ett jävla samfund. Ja, ja. samfund som samfund ett arkiv. Robert Ellington Houston. det låter väldigt organiserat i den här gruppen. Med ett ja. jävla arkiv. <laughs> Men jag är bara Vad har man hamnat? Vad har du typ hamnat? Ha, Vad drar du in inte. mig i för någonting? Jag vet inte. Men det kan bli jävligt spännande, det stämmer bara. Ja. Böckerna ska ah, jag läsa och sen ska jag ta tag på filerna där. För det kunde finnas lite trådare att det var handelt på. Men för han var tydligen lite så här Robert Carlynes ja, psykologpiller till mm. mm. så ja. Det kan vara jag som ska åka dit och få läsa dem som läkare. Ja, ja det tänker du. Ja, det är, är roligast. Ja, <laughs> och sen tror jag vi var inne på att... Eller, Fint. Att följa expeditionens spår Nu får du finansiera det här, alltså, jättefint. Ja. Det borde väl passa de äldre här med lite utgrävningar. Ja. eller nedgrävningen. Kan lämna du? Du piratin oss. Du mm. mm. ska gå in där så fort. Du minns inte det? Det Som läkare så är det ju mot min ed att släppa vissa på nånsam påfrestande rese som är botrese även. Nej men botrese så är det är en sån här. Det mer så så skickar man iväg på i hälsoskäl. Jo, det är det då. inte bara... Så Som ni åker till Hongkong så åker ni åt det på. då? Man kan googla, titta på det Jo då. Fint regeln. Han upphörde hos på en du har lite Här då. <röver> ja, det helig. Jag har inga sprit. Böckerna, jag kan ha noterat hur de ser ut. Det står inte så nakott, tycker jag, men jag har skrivit det. 14, 15, de är som behöver lite på engelska. 1400 tal. Ursprunget som bara heter narkotika ska vara skrivet i, i gre på grekiska. Påstås vara eh, nedtecknat. Eh, eller egentligen ska jag bara påstås ha sitt original egentligen i förmänskliga tider tiden. Eh selections de livre eller eh, sélection de livre et de bon eh, mm. finns inte i mm. offsetet på det här. Ehm Nuff Nuff men men låt oss gå låt oss gå låt oss gå låt det är låt Vad gå låt oss den låt oss gå låt oss gå låt oss Nej, de hela Vad var det av den? De omvände dina murar. Fanska. Jo, men de lät så också de hela tror de Det finns de alltså i, ett original som heter Livrede Vån. Eller egentligen eh, Eibons bok. Eh, och översatt utav Gaspar Dunor. På 1200-talet. Det här är då utvalda delar utav den med kommentarer. Sen har vi då People of the Monolith. Engelska av Justin Jeffrey 1900, inte omöjlig, det, det är hon Den är tidigare så. Um, 14, 72. Från 72 Framtiden mm. 18 ser Ja, precis. Ja, den här. I, I regelboken original så är den i framtiden, men det kan man inte vara så. det var uh, Det är det poesi. Och titeln på boken är också en av problemen i boken. People of the Monolith. People of the Monolith. den var inbunden i ett märkligt material. Den är inbunden i ett märkligt material, ja. Som inte kan du som tittar på den får slå ett slag för Cthulhu mm -hmm. Vad gör man nu för Med 300. Du har 5% 70 fick jag. Nej. Konstigt. Jag får med dig identifierad material av Nej, det var den boken. Det är den boken är Life as a God. Engelska. Äh, skriven är det en handskriven dagbok utav den här som heter Montgomery Crompton. Eh... Äh, Den identifierar ni till någon har förr identifierat till att vara bunden i människoskydd. Mm. Människor. Där fick vi en handlapp på också, tror jag. Ja, den har ni en handlapp på. Den kan jag göra genom att Ja. den. Jag tror att du har läst om den. Rusti, livet som en. Jaha, jag har läst hela tiden som vakta, alltså guard. Nej, Aha, det hörde mig. jag. Du skriver också. <laughs> Ja. Oh. Gar... Nej. Ja. Det är här, det, det blir mycket mer sens plötsligt. .ض�lar. Det är lite spännande. Det är så med Som en av de har var. 243. Vänta det. Inget med Nu ska vi se vad han Vad gör du? så. Fick ni de ser briljana med alla. Jag läser högt för Du blir det sårhus då. Jag har haft fatt i burk. Ja. på skrilda. Jag har faktiskt trädding 70 procent. Fortfarande vi har 80 år sådd. <skratt> <som har> <skratt> <skratt> eh, jag tänkte att jag ska jag ska bara för att för framtida referens eh, ta fram reglerna för att du är tvungen läsa böcker, ska man följa originalreglerna här så alltså, då pratar vi om år för att taggla sig igenom en Microsoft-bok eh, men det tänker jag inte ens köra på det eh, går räcker man en båt efter tre har man inte så mycket att göra det gick illa förra gången vi testade den kompaktionen. Ja, ja, men det var seansen bort. som var illa förra ja, det, det var den som ställde till det. Plus ja. att ni läste lite böcker. Ja, det, ni stummade bara genom böckerna. Bara <laughs> vi somnade i fosterställning. Men om vi skrippar seansen då den här gången så kattar vi. Ja. Eh, jo. Sketskunnig. <skratt> <skratt> Vi Det är alltså det en tronläggning. du? Du ska för oss något. Det, det blir också en Du jag ska bara säga så jag ska så så så det så så så så så Vi så så så så så så så så så så så så så så så så så så var. så så så så så han så så så så så så så så så så så så så så så du dog på den Så liksom. Det är inte visst om att det är en steward som hjälpte hela tiden då med och så här. Det var ju han som släppte in vardagen till honom. Fan vad hyret och kulten då. Då hade vi inte riktigt hivit av det. Nej, ni ville bara komma av båten. Ni hoppade ja, ju precis nu. Då ska vi se. Mm. Eh, husreglerna då säger så här. Man kan skumma igenom en bok eller man kan läsa en bok skumma genom en bok tar en timme för hundra tryckta sidor eller en timme för tio handskrivna sidor man kan förlora sanity dock inte lika mycket man ökar ingen kofullomithos på att skumma en bok då vet man ungefär vad boken handlar om den stora dragen av bokens innehåll man måste naturligtvis kunna språket som boken är skriven på. Du behöver däremot inte slå en färdighetslag För att lära skumma genom en bok. Om du ska läsa en Mithers bok. Så konverterar jag det som är veckor till timmar. Exempelvis så ska du då en latinska versionen av ta 66 veckor att läsa och förstå. Jag säger nej vi skiter i det, vi tar 66 timmar. Då räknar du med att du hinner läsa 6 timmar varje dag effektivt. Det är en djupa uträttande studier. Då tar alltså en ekonomiker i den regionen 11 dagar att läsa. Skulle ni äventyra under den här perioden, det vill säga att ni åker iväg, träffar folk och olika sådana uppgifter, då har ni halv så kan ni läsa effektivt 3 tim timmar varje dag. När man då har spenderat den tiden. Så ska du slå ett slag för språket Boken är skriven på Misslyckas du Så måste du lägga ytterligare 50% av de spenderade timmarna För att gå tillbaka och läsa om Du fattar helt enkelt riktigt ja. För det är krångliga böcker är krångliga Och så repeterar man då tills du har lyckats och Slå ett slag för bokens språk Du kan också använda böcker Som uppslagsböcker då kommer jag att kräva att då måste du ha läst boken. Innan. Ehm, om ni vill göra det. Så funkar det. Så till exempel en båtresa till Europa. Någonstans mellan 5 sex, sju dagar. Ehm, det är ju lämpligt då. För att starta en lilla bok. Jag har läst är något jag kan. Vad ska jag göra? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Så Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. så Nej. Nej. Det det kan den här Life as a God Den skulle du kunna gå och plöja igenom På att spendera En dag att läsa Den är inte så omfattande Säger du att du skulle Inte läsa den effektivt en hel dag Så är det två dagar för att ta sig igenom Hela boken De andra är lite tyngre eh penagogik. timmar toppna nekotik People of the Monolith uh, Den tar inte lång tid Den tar bara en uh, timme ungefär att läsa igenom Då Säger vi samma sak? Nej, vi säger inte samma sak för uh, dagboken för en handskriven. Den tar fan sex timmar att läsa. Uh, selection. Levergården. <skratt> Får vi titta på levergården så tar vi halva tiden. Den tar uh, 18 timmar att läsa igenom. So, what now i wonder det löpte jag båtresan kan tycka som efter nu näst seniorn nillen sen hur är har jag några saker men det men det behöver ju göra lite arrangements med Erika och och kolla upp de papperna här i läkardelen typ men eh, det kan vi väl, nu är det ju kväll. är fest. Ja, tidig hemgång. När <laughs> ni har stått och tittat på alla de här böckerna också. Och eh, man har förklarat att det är en bok eh, bunden i människoskinn. vilja naturlig alltså, jag naturligtvis ha ett. Det Jag tror att det, det, det. Vi ja, gjorde ja, ja, ja, Vad ja, det. Det, ja, det. det man ska slå då? <skratt> <skratt> Under Sanity. Under Sanity. <skratt> Ja. Fyra. <laughs> Det är bra. Fem av. Ja. Vad har du? 70... får låta en pengar. Då så. Tänk. Sudd. Man skulle bara kryssa över. Bara kryssa över. Ehm... Ja. <coughs> um... Är det någonting som är oklart så skjut? Så, så. Men vi kommer överens på henne va? Stilen deal, är ju... Dealen är gjord. Ni ska ta reda på vad som hände med Karl-Elexpensionen ja. och hitta bevis för om de lever eller inte um, egentligen inte läcka Nej, någonting. Hon ska veta Hon vill veta. Var det fäster ja. fäste inte något om där kvinnan Bunai också? Den där uh, mystiska... Ni, ni, där, ni, ni Chonka Bonai. Ni Chonka Bonai. Ni. Hon. hon var nära på expeditionen. Ja. Det fick vi veta, det visste vi inte. Var, var, inte, det, var inte det någonting... Är det inte någon, någon koppling i Harlem? Eller något sånt. Jo. Han, han var i Harlem, mm. eh, berättade hon. och, och stöd Bitvis. Mm. Hon träffade henne. I flera henne. dagar ja. ibland. Och kom tillbaka därifrån. Hon var prästinna, eller något. Mm. Så ja, hon, hon skrev prästinna, eller något. Eller något, ja. Han, henne, ja. Ja, visst, vi det att ju men av de här handlatt vi fick också. När mm. det, mm. det, det, det pratar som Nab Pastina, eller något liknande. eller det är jag, visst. kan vara Jackson Allies anteckning från Kenya. Det kan vara mm. mm. äh, mm. mm. mm. mycket väl vara det. Så eh, jag som kapten och eh, befälhavare så får jag eh, ta hit, hit i hemgång nu släppa med oss till dess så eh, major major <laughs> Och så eh, i så delar vi upp oss och så någon går upp läkarkivet och så andra försöker eh, åtminstone styra inför vår eh, långa resa. Ja. Ja, det är städer Det att räkna. Kan säga så här. Du anser att du verkställer den här orden Och sen så tar du med den här ja. saken. Ni andra Och, det och <laughs> mm. Ni andra får göra som ni vill Vem får böckerna? Du mm. börjar jag, jag kan ta böckerna Ruth vet säkert några trevliga pojkar som finns på festen oh, Jag för många, men... <laughs> Jag tar böckerna Du tar böckerna det är, okay. är det någon som kommer att protestera Mot att ta han tar, och tar och böckerna? Du har redan stoppat in under kjolan Nej <laughs> Det är nog lämpligast att Någon av sin profil tar ut dem Ja Ja det har det Ja det gör Doktor kan börja Som på så måste jag Vara mm. kvar på fästen ett till Och ja Så se till då det är helt omöjligt. Ja, jag är också på. Äh, ehm, <laughs> men får lägga ni vill uppnå på festen. Uh, nej, jag tror att det har gjort. Du tror den har kommit kom under för med det som det är kallt här. Mm. Ja, ska bara köpa, jag tror Rick och ser mycket många ska. Ja, jag får med mig. Floor lacrosse. <laughs> Jag försöker ha lite koll på min tessin här <laughs> Vill du hinna honom i något? 30, 80, år. Du får med dig i stort sett en hel ask ja. Och du kvällen plockar på dig ja. Och du heter dig väldigt mätt ja. Det kommer du inte få i fri Får jag nån whisky då? Jag jo, nej, jag flaskan ni gick förbi och jag har ingen aning. Slå um... Du viska, då måste jag försöka en... få in här. Slå 6 tre då. Det tre Jag tar faktiskt Nej. nej. Jag inte... nej. Jag nej du kan som som en slags förskoshospital betalning på en ask. Seger. Det ja, det finns här inne i biblioteket ja, det... ja, det tar jag, jag gillar sin bak. Ja, det är ingen som kräver att de har kontesterat. De har inte det, det finns någon som har kontesterat. Mm. Eww. Det luktar illa. Ja. Alla farbröder luktar da, Damerna. Ja, jag är nog på väg och börja hindra honom här. Men han märker nog det kanske ja, du, du, <laughs> ja, du, han, han skulle ta flaskan. Ja, han skulle ta flaskan. Men <skratt> <skratt> <skratt> det Man ser ju ut. Du är upp den istället Det att <skratt> är oh, trotsig. Ja ja ja, du betar, med liksom honom vid sidan med det där hårda fingret du har och så. Så är så jävla hund. Det är så jävla stor alltså, så, jävla ont. <skratt> <skratt> det är så vad gör du? Nu. Vad men du är ju fin nu. <gör> ja, Okej. <okay. gör> jag känner en massa människor här. Jag jo, jo jo jo. Ja, men... ser, de ser oh, ju för... folk att du de jag... brända. Det, bra ja, gör det jag går då med, det är ju bra så jag med flaskan. Jag gärna. Fan. om det finns att. Åh. Och bins. Ja. Ja men rulle istället för det att klippa med var den ut så kolla i Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Inga gentlemän Helt, Jag kan presentera borta. dig för några där men nej, det ska väl upp till <här> <tillfungsen. hör> det är så jobbigt att be dem att försvinna. De flesta pratar bara om sig själva Och det är helt sant, det gör de flesta. <hör> eh, ni kan slå av sin lack. <hör> Bra. <hör> man inte hör. Ja. Yes. Yes. <laughs> Någon som inte pratar om oss själv. Vad har jag lackat nu? Upp det Du Vad ska man undra? Nej. Snei <laughs> Hur gick det föranna? Jag var. Du klarar Du undviker den här Bradley Gray under resten av kvällen. Nej. Du <laughs> undviker inte den här självupptalade <laughs> filmstjärnespelaren. Oh my god. Det var ju en fest. <laughs> Vilket fråga alltså, det är att är kanske går lite tidigare än vad du hade tänkt dig på. Mm. Jag gömmer mig i den där <laughs> <här> har... <här> Under hans. Ja, förresten. Förresten. Um, du inser ju helt plötsligt att Joan Wilde har ju refererats som hon hela kvällen. Mm. <här> Det var jag synd. <laughs> synd. Det var lite för feminin rumpa när vi på den. Åh! Jäkla! Åh! Åh! Ja. Ny morgon. Nej. Nej. Nej, nu tänker du göra något bra. Ståttas om! Nej, det kan du. Ståttas om helvetet. Nej! Vi det! har Då den här. Ja, det är inte bekvämt, så beställer jag en väckning till honom klockan fem. Men då kan jag kaffe. Okej, okay. ja det är bra. Själv tänker jag tänker som normalt. Du, du blå, kan blåa för att jag så, faktiskt är faktiskt bara ja, ute. Du går ju längre. Vi är Ja, men ja, ja. jag ska ju lägga dig sen. Också. Ja, ja. <laughs> Nej, <laughs> det är ju ni som gör <laughs> ja, det. In, in, in på ditt underställ där. Ja, men skött fläpp ja, och allt. ut med löst ja. Jag kanske skulle öppna fläppen försäkra skulle att man vaknar när man behöver. Ja, ja. Sen går jag bestämd med, med doktor där att det får på kan 6 vilket serveras klockan sju. Men ni brukar stå en halvtimme och vänta på dem. Då får ni ha vi lite. Inte vi. Men ni har infrågan med det. Jag har gjort det så här till en liten våld. Vi kan ju beställa fokus till rummet Nu är det tio. Nej, nej, nej. Går man på så ska man äta det Det är ju som alla Ja. På, ja, på hotel, Nej, nej inte det riktigt. Du du bor i huset. Uh, så du får ta dig inte till New York. Uh, och uh, jag kanske följer med dem här för att undvika mm. den här uh... Det kan jag göra. Du svarar för Sharon kan som, uh, som har lägenhet i New York. Jag har du kommer sminka. Man är inte ska med min kompis. Ja, precis. Eh, okay. Ja, ska jag göra? Räjj, dadidajj Vad har jag finnat i? Ja, precis Skulle <skratt> <skratt> vi hem <skratt> Ja en <skratt> ja. annan hem Ja, precis När de andra stökar på ätten De ska upp och ut och jobba Samling på deras hotell Ja, jag kommer väl där Sju, sju, sådär, går du <skratt> ja. Då sitter du och äter Du? precis kaffe. kaffe, massor av kaffe. Han Det ligger på breda smör och så liksom så bönor och fläsk. jag går för till på den så. Jag gjorde gubben där. Den som är gubben, den är kan Han utan han gör Ja, jag säger jag säger Pajsa, har du en med eller? Ja, det antar jag Ja, det är bra, då kan jag beställa mm. <laughs> du, kan du, ta du kan ta hans Ja, du kan ta hans jag, jag sätter mig rätt då, då. Mm. Det, är, äh, de har, det är rejäl frukost uppdukad ja, ja. mm. Är det buffé? Nej, ja, det är buffé Ja, vad bra. så brukar jag inte ingenting Ja, <laughs> det är bra. Du vet, han snuttar. Ja, det, det är bra. Eh, kanske efter stycke damer Och <skratt> På det hotellet också Så ja. att du kommer ner Ungefär lagom Vi måste ju fixa oss lite först så. Mm. Ja ja, ja. ja, ja. Oss lite Jag ser ut, ut precis som vanligt Nej fan jag har ju fina kläder nu ja, jag också. Men jag ska se ut som vanligt Jag hade fina kläder Då kan jag skriva att jag har fina kläder i min väska mm. Mm. Var det du som hade jättehatten Eller Ja, nej, nej, är det är lärde. det då är, är, det, är, är det är en Hahaha. det är en Hahaha. Ja. <laughs> ja, <laughs> ah, nu, nu är vi <laughs> alla samman runt fokusbordet. Ja, vem ska göra vad? Doktor behöver ju gräva i läkararkiv. Tyvärr måste vi skiljas från doktorn den här dagen. Mm. Jag vill gärna tillbringa tiden med de där böckerna. Hur fan böckerna, David? Ja, visst. Vilken tänker du börja med? Alltså, ursäkta uh. fossilen, men kan du danska det? Okej. Jag det är fel. Äh, jag vill Jag Jag har invaderat El Salvador och jag kan inte spanska. Michael, så gav vi ju antingen med sen skummar resten också. Jag funderade på att göra ett besök i YouTube-huset någon gång under dagen också. Rätt. Ja, mm. du, okay. du spenderar 6 timmar från morgonen. Och sen senare eftermiddag så kan du ge dig av. Och ja, det ni har ut, det som Fatt, jag kan höra stängd i halen. Fyckan hämta en god i kyrket. Nu är vi för <laughs> ja. Ja. Då, är ja, då skulle vi bär ut och och <laughs> Jag skulle till sjukhus. Ja, då ja, ska vi till, till det med affairs board. Ja. Men jag tror jag kan göra det så ska fixa. Ja. Vad Var ska vi? Vad vill ja, vi? Vad är bra på att ljuga. Eller du kan göra så. Det är Men vet jag inte fast talk Acting. fast Tokyo men to fast ride jag right. mm. <laughs> right, I, know. I I can too oh, yeah, so right, mm. mm. mm. mm. det, det, det åker? Åker. Mm. jag inte mer en jag kommer jag 89 pers vad har ja, det <coughs> på jag får komma förbi på komma in ja men vi rik. så åker då nej jag tror inte det är så mycket med sen <skratt> Nej, om du åker med doktor Då börjar jag styra med båtresa Och bor ja. i London <skratt> äh, London, vad skulle vi inte då? Om vi tar i ordning London, ah. Egypten, Shanghai Alltså, hallo, ska vi till London och bo Så jag inte låta fargon här boka hotell Ensam i alla Ja. <skratt> Nej, jag vet, du vet. Säg vissa ja, kom. bara bästa. sitta på mitt, i mitt knä eller säga. skulle ta fint. Jag menar att, jag menar att äglar en egumor. Jag äger inte i Vi börjar med läkare. Vem, vem ska åka till Medical Board? Ja, det var ja, okay. Jag kommer med på mm. en ny campuspark. Okej, då kommer du med. Parker och McGraw. Sköt dig nu. Efter frukosten så... Det är väl allt. Ja, det är En testo <laughs> yeah. Ja! American uh, Affairs Board ligger på uh, Park Avenue 61st Street uh, uh. Det är Carlis personliga läkare och jag är en så länge på uppdrag av systern till Carlisle den det kan du ju hävda. Mm, det är det, ja, det är, jag vill kan hävda. Och jag kan ha även henne som backup. Om det heter om ja. eh, Silvertunge här. Eh. Jag vet inte om jag behöver assistans. Det kan ju gå ja, och, och komma igenom. Mm. Um. Jag lånar lösan. Jag, <laughs> jag tror vi hade en kraftigt geboft då. <röks> <Det> var... <röks> det det ja. <röks> vi kommer dit i alla fall. Det och kan hänvisa till den sekreterare som heter Mr. Ferris. Ja, och. och du går bara att träffa honom. Ja. Och. Ja, så Du förklarar precis det du säger och så vidare. Men han vill gärna veta var anledningen till att du ska titta på de här fina. Ja, det är det. Anledningen är den här förlorade Karlain-expeditionen. Vi har fått uppdrag av Hans syster nu att börja runta lite i... ...klargöra lite vad det var som egentligen hände. Det är väldigt mystik runt omkring det hela. Och de här anteckningarna ska ju vara från... ...under tiden så att säga, även under expeditionen och... Man, vi kan kan få några tankar om vad det var han ville eh, klargöra. Vad var, var, var, var, var. Mm. Vi bara läsa igenom dem och, och se om eh, vi är nämligen på väg på samma resa. Om det är någonting som kan peka i, i rätt riktning. Vi kan, mm. vi kan eh, kontakta systern om ni vill klargöra. Om det skulle säkerställa ja, på något sätt att vi skulle komma åt. Vi slår en fast talk, eh, plus 25 procent. Ja, det kan jag göra kanske. Hur blir din kreditratning mot svaret? Ja, mm, kreditratning är ju 54, men min färdstak är obefintlig så när no, då no, får du slå på kreditratning. Mm. Ja, Nej, det är sant, mm? ja det är inte nödvändigt att höra av sig till, till, till misskallad. Det går bra. Nu får vi bara vänta. Jag kan, jag måste lika fram de här papperna och sortera ut för att jag kommer, ju, kommer ju bara få läsa det som gäller Roger Carle i det här fallet då. Och inte de andra. De, de andra, andra kunderna. Ja, ja, Förutom Carl. Men det kommer ta en stund så Och det tar en en timme om ni vill att vänta om ni vill och så. Här. så får ni så bli hungriga. <skratt> ja, nej, men det det är där, <skratt> fan, det är det. jag nej hungrig åt satan, åt Jag sitter där och och och försöker Du får sig galn som omväxlingar så ja, jag, omväxling. jag vipa. du kan läsa den i nog så länge. Då ska vi se vad du skulle göra. Bäst du gör är Du bäst du med resa. Ja, det fan inte jag själv. Nej du, du är som men, en höck på. Vi måste alltså skjuta till här egentligen. Ja men ska vi bo på något regemente? Kanske när vi kommer till låt. Vi har ju faktiskt fina pansarbåtar i flottan man kan honka med. Jag ska ha egen dusch. Då? Då får du. Vi simmar över hatt. Det är <skratt> <skratt> oh, ju havet. Ja. Ja men då kan du ta ta badebriv båten då. Vi kan vinna ett snöre i det men jag ska ha en dusch. Men då att det bli så. Inte mig då. Jag måste ju bara känga så visst. Har det Har finns två Så får vi åter underhållning också. det ja. ja. ähm, finns två alternativ. Antingen så tar man då en båt ifrån New York, en passagerarbåt. Ähm, som heter Laurel Tides. Den går om nio dagar, mm. eller så kan man ta en, det är en fraktbåt, men som också har passagerarplatser, och mm. den går om fem dagar. Båten ja, det, det är båten till kurs. Kissa för en dag på en Ja. Ja, ja, nu hade den, ja. Så då går den alltså på... Det söndag, då? Ja, vi hoppar väl över söndagen. Okej. Då går den på fredag, egentligen. Lastbåten ja, Lastbåten det, det är klart Det tar ja, 14 dagar För den har ju tog sig fram ja, Det så fanns det ju inte till alla Ni an... vi vill inte dela I alla fall inte I <Vi> alla <är här> <med, vi> <här> fall inte med de där gamla Alltså det, det kommer att bli samma det är, Ja det är för två För två men vi är tre kvinnor Ja någon får ju helt enkelt ha en egen Ja just det Mm. Är det jag menar? Mm. Mm -mm. Så är det. Ja. Så här har ni fått dela med varandra. Mm. men nej. De samlas upp och lösa på äh, kryssaren också då. Eller passagerarfartyget. Mm. Det beror på lite hur man vill. Lära. Vad har du sett i Varför är <laughs> det Är det någonting som kan explodera? <laughs> kommer De kommer fram lika snabbt och säger: Eller lasta bort så mycket långsamt Ehm, det är ju väldigt alltså, långt, är ju långsamt, är. långsamt är. Snille långsamt. Långsamt. Där, där pratar vi en resa det där, på. Jag på... klicka dig till mm -hmm. <laughs> Även den blinda höman På nio dagar mm. Medan eh, Eller nio dagar till havs ska jag säga Medan eh, passagerarfartyget Ligger sex dagar till havs Så mm. det skiljer sig en dag i princip En dag innan vi är framme i ja. Ja, här ja vi har en, en avgång som är nio dagar till här. Som, alltså, vi hinner vi vi göra mer dagar. här om Tio vi gör mer här på så, så, ja. så Men vi är framme en, en dag efter på, äh, lastboten. Alltså, på ah, om vi tar de andra. Mm. Så, ja. så blir det. Okej. Men sen tidmässigt mm. hur det kommer. Men sen, mm. så, så blir det är en dag som skiljer. En dag tidigare. En dag tidigare. Men vi får mycket fler dagar här. Passagerarbot måste ju vara någonting för dig då egentligen. För det är ju lite mer societerat. Det är ju det. Du känner mig jag. Ja ja ja. Först är det, så, det. Så, jag, jag, jag, jag. så är jag som befaller <går> av <går> <går> nu, nu är det så att det är bara farbror som tror det, Men om farbror nu väldigt bestämt vill åka fraktbåt så kan jag gå med, jag med på det om jag får välja hotell när vi kommer fram. Ja ja ja ja ja. Nej ja. Ska jag behöva ta fram skjutvapen? För att farbror ska lyssna på vad jag säger eller? Ja men det finns här redan. Nu tror jag att någon ska lugna ner sig. Du har inte omgått så länge med dem här. Du är inte där. Du Du läser om det. Sitta och röker sig gar. Ja. Nej, men jag landar i kryssningsfartyget i alla fall. Och de andra papparna. Nu bara skiljer jag så. ligger de där totalt. Ja, visst. Det är de riktiga boteln. Kanske finns några jämnåldriga damer som kan umgå med mig Nej, jag tänker så här ju... Min och <låder> Ja. Nej, men jag är skämd. Nej, <låder> precis du är väl så att jag det. Alla romska mm. eller ska ju inte <födning> åka Allting <någonting> dåligt. <låder> ja, precis. What could possibly happen? kan ta fram slumptabellen från och demoner och så utför jag skatten då. Hur många det med Tänk om vi då kanske vi då, du tre gånger på det no, ja. ska vi hitta ett hotell också sen. Och vi bestämma vi när vi ska, Klar, det kan vi ta när vi kommer till dem. Ska... Det är ju bara telegrafier. Ja, här mer pengar heter. <skratt> <skratt> <skratt> <skokar vi. skratt> Bil Men då bestämmer vi just nu för jag vet inte när det hotell jag. ja. jag välj ett då. Men det ska ha frukost. Ja, och frukost då Eh, ni kommer anleda i Southampton så de kommer också få ordna med tågresor från Southampton till London. Men det kan ni ju ordna när ni kommer dit. Mm. Jag ringer helt enkelt eh, Erika Kala och informerar om att vi tänker ta den båten, mm. nästa passagerbåt till England. Ja, det är godkänt. mycket konstigheter med det. Eh. Och vi skickar räkning till Carl Nile-företagen. Ja, ni gör bokningar också, så kommer hon att betala den. En liten dickpeng eh, <laughs> <laughs> <här> <här> Ni kan ha en växel så att säga, som hon kan ordna med bank så att ni kan hämta ut pund när ni kommer till eh, ah, mm. London. Plus, om ni väljer att åka vidare därifrån så kan hon se till att det finns brittiska sovrariner som ni kan använda som betalningsmedel i Europa. Dollar funkar inte så där bra. Kanske inte av. brittiska sovrariner funkar. Det blir jättebra. Då har vi nio dagar på oss här i New York också. Då kan ju den här tanten kanske kunna läsa lite att du har varit sån. Hur gamla läger är det? hälften så Hon Det är skandal att hon gift. Men är. Hon är Ja, Och då är det ung med va. Ja, är väldigt ung. Det Du inte då jag var med så. Ja? Du bara 28. Ja. Ja. Eh, när ni är ordnat med detta så mm. kommer eh, El Doctore och eh, Parker tillbaka. Mm. Jag, måste, alla, jag måste säga Ellen. Mm. Alltså Fast blir det verant. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen har vi Parker så. Och vad... Medan du tycker... Parker parker. Ty mm. mm. Jag ska gå på tjota så kan mm. du läsa upp vad som skall. Jag var parker och du. är om Parker, Parker och du. Japp. Just det skickade ju dit honom. Han var ju rätt motvillig... Nej, är inte framför dig. Jo, den hittar jag inte. Tack. Äh, blir han dum i huvudet efter att han hade träffat den jävla äh, fulltid? Jag äh, tittade på lapparna här. De åkte, de åkte ju iväg ja, i mars såklart. 19. Och där, första besöket där var januari 18. Och då var det lite sådana här på sysselsinråden. Och att han hade drömmar, återkommande drömmar om en, en lång man. Med en glimrande ank i pannan. Som pratas det om en inventerad pyramid. Hur såg den där symbolen ut förresten som man hade i pannan? Hade ni någon bild på det? Äh, ja, den hade vi Som ett på Ja. Sen var det, var som som eller äh, ja. Så det var ingen koppling till anken. Eller? Nej. Nej. Jag bara kom på den mm. nu att jag inte hade sett den. Men mm. sen, sen, det här är 11 januari. Då, är det med, då låter han som en psykolog. Den 18 september så låter det, alltså det här innan, det är bla bla bla bla bla och en klar redogörelse om psykisk tillstånd och, mm. och berättelsen som man har haft. Men sen ett halvår senare så låter det ju, han kallar henne med vero Anastasia och min prästinna. Han är besatt av en som han mycket väl kan vara. En utåtriktad hängivenhet är också ett sätt att lätta på trycket från storhetsvansinne hon är absolut ett hot mot min auktoritet. Sen den 3 december, om jag inte följer med, hotar se med avslöjanden. Om jag följer med, blir allt, alla förväntningar genomskinliga Vad är då min roll? Så han verkar ju ha sugit in sin psykolog i ja, mm. i det hela. Psykologen verkar lite besatt av sin plats. Nästa. Ja. Det är inte för att man, man äh, förstår det. kult eller... Vad äh, måste äh, de namnen som... Vi får det där brifet. Ja, kallar ja, man, mm. och Anastasia och min pristinna. Som det var Man måste ha ett Men den vi, vi. långa mannen han ser Men har ju en, en, ett ansikte av honom i en handflatan och en äh, inventerad pyramider där. När han slår ihop händerna så hamnar de och svävar de ut i rymden och stanna framför ett klot, då är den här gula mannen blir förvandlad till ett pul pulserande klot av gulaktig energi. Och där kommer ju det här erbjudandet om att eh, bli tillsammans med mig, en gud. Som den där vara det. Hur lång tid skulle det ta att åka till Arkham? Man är där på Ja. för jag inte Jag funderade på om man skulle ta lite av de här diskussionerna är det... Och fråga doktor Armed. Kå man han Vad skit? Nej, men det är, han, han är arkebibliokarien. Tänkte jag säga. Han heter väl Armitage? Eller heter Professor Armitage heter ja, ja, ja. mm. han. Den här psykologen jobbar på det här sjukhuset vi är på Europa, Nej, det här är Medical Boards. Han har bara sagt att han har haft en privat klinik, så att säga. Cool. Ja. har riskat att han har haft en sekreterare eller något sånt där. Var uttaget från Allt som han hade. Nej, han flyttade inte från boken. Han var ju känd i hjärnskrypare. Det så lätt och smidigt för dig idag. Mm. Ja. <laughs> jag tycker jag står på den här. Alltså utdraget från vilken bok? Men här kommer det ju som skrev att hitta på något här. Nej, det var det den. Det var ju Nej, det var ju den. Det var den. Ja, ja. ja. <skrattar> ja. <skratt> det, är... Men det Man får liksom inga sådana här, de här namn och det här som nämns och det här som... Låt mig säga så här: jag har väntat sex timmar. <tryck> <tryck> ja. <tryck> jag ligger uppe på ryggen med ett myrsfyllt och varmt choklad och läser en trevlig bok. Ja, Mycket trevligt <tryck> <tryck> i ögat. Jag får mina uniformer tvätta och passa det. Ja, självklart. Är något annat ni vill göra under eftermiddagen, nu övriga som inte läser eh, Jens förstörande böcker? <skratt> jag vill gör vi. Vi går till Höhle, vi ska i när ni till ett hotellrum. Ja, <skratt> ja, vi ska. Vem en, en båt vi ska åka på en då? Ja, passagerarbåtar. Pa Laurent <skratt> Laurentides Ja, gör ingenting med under eftermiddagen Eller Vad kan Jennifer? vi göra? Vi ska ta men då måste vi ha med dig nästan mm. Annars känns det väl blivit Speciellt för en Blond brutta mm. mm. I och för sig, jag skulle vara med För du är så stor Ja, man säger Jag ser ut som barn på det Har man stor rock här De i London här Vi hittar beskrivkort Hos Hanna. Han ah, okay. ja, per, någon kan, ja. Jag, jag kan var var te det? telegrafera om, ja. ä, om ä, audience. Vad var det för något? Och det du skrev var du... På The PennU Foundation. Pen, ja, pen, det ja, det var PennU var med på Så Det var det de som sponsrade. Ja, han var väl egentlig expeditionsledare i... Tänk att det ska vara gott till det telegrafenet. Stopp. Stopp. Hej, stopp kommer man snart stopp. stopp. Puss, det stopp. <laughs> <laughs> Koka kaffe. <laughs> <laughs> kaffe. Ja, <laughs> lägger på kaffe. <laughs> ja, vi tar dina studier där borta så är vi är färdiga. Bra. Ja, vad kul. Äh, äh, jag vad kul det. Ska så att uh, språ check för bok, för boken först eller jag det det kan läsa det här jag kommer inte ihåg alla namn. Life is a god. Mm, ska vara eh en engelska. Ja, det är 75 det ska vi se. Eh, ja någon 9 Ja. inte tim. riktigt perfekt men. Nej, men det tog äh, det tog inte 6 timmar, du läste färdigt på 5. Ähm, och det är ju på henne Hennes mm. ålder vårt. Du höjer din kunskapsmärke med, med. med 4%. Mm. Grupp kommer okay. att använda. Du, du, ja. Man kissar på språk. Något datum. Mm. Absolut. Mm. <laughs> <Det får jag. laughs> Plötsligt blir bättre på engelska tåget. Mm. <laughs> kan man skriva sådana. Uh, som sagt. Dit. En handskriven dagbok utav en hörsbiten man kommer Crompton. En engelsk som kom till Egypten 1805 och ska där ha blivit en lägre präst i något som kallas mm. The Brotherhood of the Black mm. Pharaoh Bru Svarta faraons mm. Brodskap 1805 sa du? Ja Eh, när, skulle, när skulle vi åka? Trump, de var uppenbarligen när mm, han skrev eller? dagboken idag mm. nej som om berättar om, ni, om och beskriver en talande nya flera jag tror jag, som sexton, obeskrivliga ja ehm, ehm, brott kan man väl det, säga det. mot människor mm. sjunde, i namnet och och den svarta faror eller mörkrets faror för mm. Mm. <skratt> eh, Specifikt så nämnde dagboken den svarta förhållandets tronrum, vilket är den passage ni fick ut som ni nummer 19. Mm. Den verkar så bra. Okay. Mm. Tronrum. Okej, okay. ja, precis det. Det är väldigt ingående beskrivningar av mord, offer och så vidare. Som nämnde då en kort klubba försedd med en spik som kulten använder för sina rituella mord. Hermann Hedning. Ja, lite så är det. Det är Hermann Hedning-klubben. Jag tänkte bara kastmärket. <laughs> en spik. Ja, <skratt> Vad ska slå en T6? En T6. Fyra. Senhetpoints flå. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Det är gott. Det är ungefär 80 kvar så det borde klara sig. <går> jag såg till att ha powers. <går> <går> ja inte längre. Jag har tvättat. Det, det är väldigt dåligt. <går> jag satt jag satte min högsta static power så det <går> <går> uh, Nu det. Nu du får den här beskriven i dig före dig. Den här. Ja kommer där senare är det lite så det nästan, nästan vit ut i mörker ja, så, så, så får du titta på det där Okej. Okay. Um, tack Ska <laughs> du. Så, så. Um, du kan du mm. slå där med biroll. En idé. Uh, 75 uh, 42 ja. Du kopplar genast samman Den mörka faron Med den här Vad det nu är Som beskrivs i den här uh, Akten Om Roger Carlyle Du tror att den mörka faron i sin beskrivning Är den samma som den han har drömt om yes. Jag flämtar teatraliskt Du jag vill låta dig slå en check igen. Jag uh, alltså en check den här gången. Okay. Mm, okay. Uh, för första gången var det ingen tjekka överhuvudtaget utan det bara var den. Nej, men... när du läser boken så det är det ingen mm, men check uh, Är det på är det på min eller en max Det till till till till till till till till till till till till till till till <utan> mm. <rör> och inte riktigt. Hur mycket man ska förlora innan den här. 5 Fem på ett slag. Under, när du läser en bok så räknas det inte. För då liksom förlorar du stöd hela tiden medan du läser så att säga. Um, men om du har en upplevelse så här direkt upp. Så som det här till exempel. har du slått fem nu då. Så hade du äh, mm. <Ui> <fört> <håh> fått någon lämplig. Sen Det borde En bugg. Ja. Påpekar du detta? Um, ja, det jag hämtat mig från Falken så uh, försöker jag förklara på uh, begripligt som <laughs> begripligt uh, hur vad som uthärdige till om boken ursläste. Därför oh, då. Okej, så en elak jävel då, vad har Det verkar vara en fruktansvärt mörk och ond figur. Det har du säga att också. En mörk och Ja, En berodiskap av ondska, mörk och... Mörk, alltså. men oteolighet. Split <laughs> <laughs> som <laughs> Geronimo, då. Vad? <laughs> oh, <okay>. Vad? <Vacken. laughs> ja, elak käll. Papp. där är Har du slagit på stadsbruskar du igen? <laughs> ja. ja. Så komplett grupp. Vad? Ju -ju House. Ja. Jag har en timmen det lade ner. Menade innan det för då. Ja. Och jag tar med mig med någon av, Eller borde kanske. Om du de vill det ja. Ja. Om du tror om att, att jag, jag inte det veckor för stor uppmärksamhet i Halems. jag var ja, ja. den förra gången med ja. som jag känner nu. på Hjärn ja, nu. Ja kan okay, bli med. Du kan bli med, jag kan gumma med en din rock. Ja, mm. okay, <laughs> okay. det lugnt. Ja. Ja, men nu tar vi till man har till. Ja. Ska det Ska jag skulle höra då om han känner henne, eller? Om han vet hur hon är. Born. Born. Born. Kärgad gay. Born. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad Kände Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad det är gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Kärgad gay. Vi kan slänga in dig lite ledigt i konversationen mm. så där. <laughs> se, se om du får någon reaktion. <laughs> mm. Ja, ni kom till Harlem. Här har jag aldrig varit. Nej, eh, jag ska Kjustigt. inte bo här heller. Kusligt ställe. Mm. Och. Eh, butiken är öppen som vanligt. Mm. Eh, mannen, Sida, Sven Kåne, han är där. Vi okay. håller mig nära När ni kommer in i butiken så eh, <laughs> står också en. Eh, en, eh, en annan person. Eh, en afroamerikan som står och, stå och tittar på någonting och verkar ha haft en konversation med eh Silasen Quan om någonting sådant som och så. Det talar han och så går han ifrån med någon ja, någon liten sån statiet, någon slag, någon ja. bil, här sättet slag på någon avgjuda bild på mina stier. Mhm. Mm Silasen Quan han tittar på. ja jag har Lite tillbaka, vad är det något som intresserar dig? Ja, köpa. jag ska snart lämna staden en längre tid Och jag tänkte ta tillbaka till att Besöka er i en förtjusen liten butik en gång till innan jag åkte Tack så mycket, tack så mycket Jag mest tittar på alla grejer mm. Jag mest försöka se till att han inte förstör dem mm. <laughs> Petar inte på det. Jag tittar lite på hyllarna igen Och sen säger Förresten har jag varit här i halen påminner mig om för hon är ju Jag äh, äh, kan inte ha på det här en gång i tiden. De, de säger det säger ju namnet äh, Nichonka-bundai någonting. Han tänker efter en så... stor... Nej, Nichonka-bundai, så nej... Det kan jag inte riktigt säga. Vad kan jag göra? Vad skulle det vara? Nej, bara en eh, bekant eh, ja, jag. eller kontakt här i Hallen. Nej, det är inget namn jag har hört. Inga jag känner. Det är så. Vad var det andra? En, en var du en män av Anastasia då? Nej, ännu märkliga namn. Nej, inte alls. Nej, det var väl osannolikt. Kan det stå till psykologi förresten för att... Absolut, röda? Vi ska bara titta i mm. och Kan man göra det eller man bara stå och lyssna på dem Det kan man göra det? Och Jag svinterar på mm. okay, något Jag <laughs> så fel uh, 21 faktiskt mm. Mm. Nu du. Mm. Um, Han verkar inte reagera Speciellt när du pratar om det här Men han verkar besvärad av att vi är här igen mm. Han är uppenbart vänlig och mm. trevlig och så här Men han eh, försöker hela tiden på något sätt att föra diskussionen mm. till ett slut mm. Så att ni köper någonting och går därifrån mm. Det är inte det där att han vill göra en affär Utan ja. att snarare bli en. Ja. Ursäkta mig att fråga, men ni verkar lite besvärade den afton Nej, inte alls Det Jag... är du kan tala med mig jag är, jag är känslig för spirituella vittar Jag känner att jag har någonting som tynger hjärtat Absolut er, er, er, er, er, er, er oro är helt missriktad så Det är ingenting alls som besvärar mig Kanske möjligtvis att Två vita kvinnor är ingenting som drar kunder till den här butiken. Ja, ah, Jag förstår ursäkt. Jag vet mycket om ursäkt. Det var de vänner för mig som bara ville se det här. <laughs> Vem ska ni köpa ja. den där... Äh, ...djönsvilsestatikten i stor... Ja, är möjligt. Uh, skulle ni kunna vänta i bilen, uh, vid bilen ett ögonblick medan jag bara slutför den här transaktionen. Okej. Om jag passerar dig så viskar jag till dig ett fråga om rapportkameran idag. Nej. Det har vi nog vantast att ha frågat en gång. Jag tror det. Jag fattar nog inte det med Gud Så jag stod och kvar och på alla prynar Och tänker, vad fan är på <går> <Då> Nu <kommer Arlo. går> ja, ja, ja. på foten Jag <går> ja, stod och på någon strategi ja, ja, Jag ja, ja, ja. ja. kände det otillräckligt ja. Kan du sätta en gosspitt på en typ? Ja <går> mm. Ja Ja, men när de har gått så äh, De det väl nåt prytt också. Nu har jag skickat det. Ja, okej, Jag hålla. Koll på Tror du vi han, fick så... sitta och vänta i bilen själva Det är bra att vara för det, du? på en bit <laughs> jo, Det är inte oförändrat. Han är mm. väl nöjd med att han får han får sälja någonting och bli av med. Kan det bli kostigt att du behöver inte slå nytt slag för Okej. Okay. Ja, Ska ja. vi få nytta av de där butikerna? Mm -hmm. <laughs> Ingenting verkar det så. Slå ner och ta en nyckel. <laughs> det. Ja, precis. Gå äh, är igen. Vad gör du? Jag kan kalla mig Sava. Jag kan kalla mig Sava. kan kalla mig Sava. Om du inte alls så slår Sava när du ger en butik. I <hör> alla fall. Inte en att bli fri. Skicka rättningen till Karl. Ja, exakt. Ja. ja, tänkte man väl försöka. Mm. Vi får dra oss tillbaka då. Men ingen som är en god hotell. Ja. <coughs> nej, det äh, kan inte vara det. Så det är bara att från, bara nämndet att det vara från Harlem. Det finns ju... Och det var Det är inte Ine i Homsagister Ja, absolut eh, Staten Isle, eller vad heter det? Eh, Ellis Island mm. eh, Om ni vill så kan ni Ni hinner med dig idag Nej, nej, nej Men under varandra så, är så kan ni så Det ja, skulle det... vi kunna vara det, det, det, det är inte söndag, vi måndag. Mm. Vi hoppar över en dag så har varit Men nu var, var det var hon, hon var som försvann Hon kanske inte finns Hon är säkert inte på bokföljd Hon var inte så. det dessutom Hade vi något viktigt namn? Ni har två namn, vi, ja. eller nu va? Mm. Ja, då, då har vi ju... Men det här Bunei, var inte det är något, något sådant här pseudonym? Det var sådant, pseudonym som skrev poesi under. Mm. Påstås det. Mm. För är hon registrerad någonstans kommer hon ju inte vara det under pseudonymen, utan då är det ju något riktigt. Ja. Då får vi gå till författarskapet eller utgivaren och se till att vi får riktiga namnet. Mm. För att sedan gå till... Hur många dagar hade vi den boten gick? Nio dagar hade vi det. Mm. är den här Då åker vi då <laughs> Ja Vi <laughs> ja. ehm, kan sammanfatta Är det någonting sådär som ni är du där, något du vill Nej. Ni vill göra <laughs> mer om mm. mm. den här tiden Så kan vi komprimera ihop mm. äh, Förloppet inte. lite Försöka lokalisera Denna Kvinnas uh, riktiga namn Okay. Mm. Med hjälp av de här olika pseudonymerna som vi har. Mm. Och om det går att hitta någonstans de goda idéerna. Anastasia. Eh, Jag tror inte vi kommer hitta det på min prästina. Mm. <laughs> ja, men då, det är lika mm. väl då liksom gå till förlaget. Ja. Och, mm. mm. och, mm. äh, Du, du, du, du, du. <skratt> Jobbiga ni är <skratt> ja, Nej när jag jobbar för ner Vi och CPS Vem har lägst lack gjort då Jag har lägst lack Ja inte jag i alla fall 55 ja, Var så god slå <skratt> Det är han ni ska ha ihjäl först 68 nej, nej. <skratt> Ni hittar absolut ingenting ni äh, lägger ut frågor Och ni under hela den här då så ni kontaktar Immigrationsverk Och ni är polis och, mm. och, och försöker leda reda på ett förlag Som har gett ut henne och, äh, Till höger och vänster Men ni får inte fram någon information alls Hon verkar In. inte existera Helt enkelt Jag skulle kunna springa okay. Tid att läsa De böckerna som inte var här, Ja vilken vi var... vill Du börja med? Uh, vi börjar den enklaste, oh. det, det är typ omål. Eh, typ omål. bara, nu bara i kort. Min nästa karaktär kommer att bli sjukanalys. <laughs> det är bra. Så <laughs> kom an hit Ja, jag känner mig. jag tycker det är så här kändelse, det säkert gott nog. Hur känner jag egentligen på alltså, det? Det finns det någon så här fuskdängeln som säger att du egentligen kan göra för du kan negera lite skit. Men uh, vi får se. Och det här vi ser kompakt kompakt medläsiga lite kompakt kompakt medläsiga <laughs> kompulsiva ja 45 timmar det var den jag inte skulle läsa ja. det var knappt ens ett manuskript det var, den är 45. Ja, eh ja, den den tänkte jag inte läsa nu. Nej, okej, du ska ta Pippa normalt förlåt mig, förlåt ja. mig. Ja, den så den den klämmer ju på en dag så att säga. Ja. Eh. Den klämmer på. <laughs> ja. <laughs> så den kan jag bara chillo på. Och så, var det så mm, vad ska vi gå på Pariskläder. Lycka <laughs> alltså, till med säsong 2 på 45. Så. <laughs> ja. Och så en såg. Slå igen det ja, alltså den här är kort. Uh -huh. Okej. Okay. Eh uh, <skratt> okay, ja, det, det, det är fan. Okej, du trängt? Vad fan var det var? Vi är ju se det här Jobbi eller Jobbig Jag sig. Ja, så vi går lite. Alltså kom vi försviktigt och har ut. Jobbig på sig Men 93 trä. <skratt> timmar, Du får ta en paus Så 07. Tack. Ja. Du du besviker besvikelse. 10 som var uh, perfekt eller? Eller 5 5 50. 20 är en perfect. Alltså 20 av en femtedel av din ära uh, är en ja, det, Då är det en perfekt perfekt på den. Ja, då får du kasta dig. <skratt> <skratt> Även om du har fjuss. Uh, oh, faktiskt. Får jag höja? Ja, då får du höja. En t -tia. Men du behåller krysset sen innan. Ja. Uh, höj med fem. Yay, åttio. Wee! Bättre du blir bättre så bra. <skratt> <skratt> jag måste, måste tragga massa poesi för att vi blir lite på engelska. <skratt> du vet väl alla att man gör. ja. Jo, yep, yep. de, det är kräppa vita människor. Kör de på sig. <laughs> <laughs> uh, Du får ytterligare tre kuffolor och maj för poäng. 12. 12. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är dåligt. Uh, <laughs> Slå en D3. Det är vad du förlorar i Sanity. Uh, yep. Ja. Jag får slå i <laughs> hög till 3. till min tre. Eller vadå? Ja. Okej. Okay. Jag har en massa färdigheter för 49. Uh, nu vill jag slå ett fulla majforslag också. Okej. Jag ska bara regla färdigheten där. Mm. Jag har 12 i, så jag slår 66. Nej. Okej. Okay. Uh, ja. Och sen uh, efter det, uh, <laughs> efter jag har hämtat mig från det så jag <laughs> det ja, är jag på Liv också. Det är liksom... Alltså, liksom Nolla, sen <laughs> Innan <på> she <utresa. laughs> is in mino Ja, People of the Marvel. Eller så har du 18 timmar. Det mm, den men ni, liksom. nästa dag och påföljande då, va? Mm. Ja. Den här korten kommer jag inte läsa, kan du uppvisa? <laughs> Antagligen. Tänk dig om Ja, fast den blev bra när du steg Jag mm. okay. skulle haft lite längre. Jag är lite tannig hemma på plast Yes! Jag tänkte att jag skulle måla mm. svart mm. och så på en sån här stenstuckat ur på en. Då är det är svårt att få till stigen och det är på något sånt. Ja, det kommer bli på. Mm. Men jag. vet väl Det Kommer så långt. Mm. Mm. Limpstolen. Det okay. på. Jag har det som. Ja. Det är så. din. gamen. Mm. Ja, fast det har namn det inte riktigt ett tärningsdunk utan det är ju. Som den är den är gjord för att hålla kvar kuber i den har ju den har ju planat inte. Jag har den jag inte klar Nej, nej den är, är bara för att de ska rulla. Bra när du sitter Takt så där och du har ett litet bord eller om du har ett bord där tärningar visa som är vanliga har då stor mm. till exempel ett med massa pjäser och som inte är välta. Ja, precis. <här> eller som jag som brukar slänga och bli vacker tärningar <här> blir det bra så. <här> <här> ha, ja. Okej. Okay. Uh, summa på det Något mer Ni har Vi kommer att återvända till den andra boken sen också Fick du ut något av povessin där? Den var allmänt bara Konstig flummig Du har fått lite generell Du kommer kunna använda den lite som uppslagsverk sen egentligen Den är, okay. innehåller mycket MIFOS-relaterad mm. Den är inte uppenbar nu kan jag säga men det representerar så alltså din höjning Utav Google Mypods som du sen kommer att oh, shit Vad skulle inte läsa den här boken Varför läsa den här boken uh, Ja uh, I så fall så fortsätter vi Med uh, Selection lite a 50-60 grade Då var 50-60 Vi får se, vad tar 18 timmar Hur blir det nu då? Tre dagar då spenderar du tre dagar och slår ett slår för franska. Vad, vad har du i franska? Ja, jag franska. Äh, jag vet, det borde vara att, om det är, det är ett eget språk också. För sakens skull, så, det beror vilket första språk vill du ha. Nu har du nästan engelska. Ja, jag har engelska. Så du säger halva din edu gånger fem då? Halva är då blir det... Avhörn du har det? Nej, till din Okej. Nu ska vi se. Det var sju uh, Ja, jag uh, att uh, det var Ja, för Det är 40. Skulle ha haft poäng från början, men... Hon Okej. Han är Okej, okay. men nu har jag fel från början. Var det Så ska man vara. Jag vet inte. Så, vad gör du? Ova? Jag tar ett spätet, va? Jaha. Oh. Yeah. Äh, uh, 05. Ja, grattis! det är det också då? Ja. du misslyckades. Yay! Så franska höjer jag med tre. Ja. Åh oh. oh, lala. <laughs> <Aha>! <laughs> Andra stereotypa franska fränser. Oj, oj, oj. Sex poäng till, Kufull och Majfoss. Åh, <laughs> oh, vad <harla med> jävlar. <laughs> Kom ihåg att minska din max. Sen också. Med 99 minus din Kufull och Okej. Okay. Yes. Yes. Yes. Yes. Mm. Uh, jag tror att du ska ta om nej. pausen. Ja, sen ska jag ta om pausen. Det, det här är den sista. Så. Bara chokladen mm. nästan. Och filt. En sån fil. Mm. Och så har du minskat min maxen till Eller uh, uh, alltså, Du har en sån här maxan Längst ja. upp uh, Så 99 minus koskulomajfors Ja okay. Så, så du har 99 denna, minus, går minus det, ja, okay. så det, det är vad du Uuvudtaget kan komma upp till okay. det, det finns mer kaffe, kaffe där upp. Upp. Så nu det är det okay. ja, Så att om du skulle <laughs> Få tillbaka sen <laughs> ja. Så får du kock <coughs> i ja, Okej okay. mm du vet alltså hur det för ditt ja, egentligen bästa kan man säga ja så alltså, för mig funka så här att det är ju en, en kunskap om hur universumet fungerar ja och eh, du kan tänka dig så här det längre länge och du inte så till du sluser bollen silla. jag vet hur det är med kraftig ja. kunskap. Ja, och ja, eh, det, här, det här, jag ofrer mig själv för att få ska nåt nåt liv på de här i julen och, ja, <här> och eh, det funkar. Så här du <här> jag. Och nu vet jag. Ers ja. ärende Det är en och kanske inte då. med frisk, klart vatten. Ja. som kan gå upp till 99 då, mm. uh, Men sen när du häller på den här och, kunskapen om hur saker och ting egentligen fungerar och mänsklighetens plats i universum så kan du se det som att du häller på en svart gyttja som sjunker till botten mm. i glaset och tränger undan vatten. Mm. Och desto mer svart gyttja desto mer kunskap du får desto mindre och mindre möjlighet har du till att vara frisk helt enkelt. Mm. Sen finns det saker som kan säga, du kan skvimpa ut friskt vatten också så att du sjunker mm, och det kan du liksom Bättra på men du kommer aldrig mer Kunna komma, få mer frisk vatten än Liksom uppbredden på glaset då Det var djupt jag vatten Jag är att du kan förklara en Kofilomifosbyg mm. Som har så här mycket nu Du inser ju uh, Lite vad det handlar om Du förstår vissa punkter I Kofilomifos du vet redan det här som privat vet. Jag inte. Men jag ska sammanfatta det lite i alla fall för att när ni själva kommer dit. Möjligtvis. Det finns utomjordiska valser från andra dimensioner som vill ta över jorden. De utomjordiska varelserna härskade en gång på jorden, men förlorade kontrollen för flera miljoner år sedan. Människan är obetydlig för de utomjordiska varelserna Människorna är som bakterier, som kan ignoreras eller användas som verktyg för deras planer. De utomjordiska varelserna lider under okända naturlaga, vilket ger dem otroligt oförklarliga förmågor. Dessa förmågor te sig är övernaturliga för människor. Det finns människor som är medlemmar i hemliga sekter som tillber de utomjordiska varelserna som gudar. Dessa sekter försöker hjälpa de utomjordiska varelserna att återfå makten över jorden. Det finns andra utomjordiska varelser som tillber de mäktigare utomjordiska varelserna som gudar. En del av dessa ser sig i sin tur som gudar för människor. Mellanskifer. Ja, precis. Ja, en typisk tjäsa. Alla andra okulta kunskaper. Alla under, alla okulta kunskaper är skuggor av sanningen. Om dessa utgångar ska vara så. Deras förmågor och sektor. Ehm, det är så, så här människans sätt att tolka det. In i liksom övernaturliga magi och tolkavar och allt sånt där. Ehm, och till syvende och sist, att känna till detta, detta till vansinne och i slutet, slutet en ond, bård, död. Jag ska nog sluta det nu. Så <här> <här> no, det var tillräckligt med perspektiv här. nu. Ja. Um, så det var typ några nattdagar du är för den natten då med simulator eller parentes då Kutsulo Myfos vad heter det det ni som den Maifos, ja. uh, det är Kutsulo det kanske inte bara han uppe då men Kutsulo är en, en central nej, karaktär i uh, jag tittar så centralt gick inte så centralt men mm. så han, blivit det. Det. han har blivit det mm. men uh, han har varit konstater så att säga <clears throat> ja det är därför man kan köpa honom sån. Kosil. Och tofflåd är därför man kan köpa så här stickböcker. Och på omslaget så är det en kuturo man kan köpa. Virkan. Virkan, ja, en virkan kuturo. Jag får släppa den till din i julklapp. Så att du kan få en virkan. Jag fick en flärm istället. Ja, den var bra. Så! Du är svettig nu. Ajajaj. Aj, aj. Det här var inte bra. Vi kommer med varmt choklad. Så. Nu är vi, ska vi så här snabbspola fram till avresa. Eller? Har ni någon annan? Har ni riktigt nykterist den borta? Nej, är Har du någon nej. Nej. Är det någon annan som känner att få läsa de här böckerna? Jag skulle spåra som, som ni. <laughs> Om så någon vill läsa öppna gott och gott, du människa, får man göra det. Nej, jag har inte så mycket i Jag tror inte riktigt att vi har styrka nog något här. <snick> <skratt> Jag skulle avråda sådana studier själv efter att ha so gjort det. Don't ever want it. Nej, Jag är Are all så all mad. Är mad, I tell you mad. Vi har inte svära för kunskap inför <skratt> det som står framför oss. <skratt> Kanske kunskap som bör viska. Ja, med. då är det så här. Nu är det oss som på sjöss nu då. För det sex sex då. innebär ju att egentligen ska man åka till en indiam och, oh, och köpa massor med det. Nu får vi börja sig. Lycka är ensk och och sen en låda whisky. Ja. I en oh, whisky. Nu kommer vi på internet självt vatten ska vi lyckas. Ja, ja, ja. Absolut. Så fort det är internet mm. det här som så är bäst en sprit. Ja. Det är nästan så här ring ring Står ringlinglinglinglingling så det bara en klocka. Ja, Sen så stannar vi bara. bad. <skratt> <skratt> <skratt> jag har ingen aning om vad jag har Jag tycker det mest var spännande. Gissa om han kommer att bli en lård. Nu ja, jag <skratt> Det kommer vi till. <skratt> Men Jo, det är så här. Jag har dålig balans. Nu valde ni att åka iväg på en trevlig, fin båt och så här. Då kan man nämligen ägna sig åt lite studier om man har lust med det. Kan ni sälja Ja, alltså, Den som vill fortsätta att läsa böcker kommer kunna göra det för man kunde kunna sitta i någon ett rum som besättningen gör i ordning åt man ja, Här kan ni sitta och läsa böcker eller studera någonting i den stilen. Uh, ni kan Om ni vill För det första åker ni i första klass Eller klass Första <laughs> <laughs> Nej, huh? Nej men det var nog jag som bokade till slut Så dagen åker första här Och andra klass <laughs> Försöker du lyckas med det? Ja, det försöker jag lyckas med. Um, <laughs> <laughs> jag är van vid värden där, så jag kommer inte att. Nej, jag nej. Nej, nej, nej. Det ja. är sagt, damer åker första klass, här åker andra klass, gubbar åker på spinuhjulet. Ni jag på något. Du är så cool. What? det kan jag slå för att lyckas. Jag kan inte. Jag vet inte. Det är kanske... jävligt mm. 22, va? Ja. Ja. ja, du lyckas eh, Jaha. fixa till det så. Yes. <laughs> då är det så här. Nice för det första då så... Yes, yes. Är det fixar så att Ica-Karlail betalade förrmarklassbiljetter för alla. Då. Så får de betala tillägget för första klassen. För <laughs> jag bokade, jag skjuter <laughs> korrespondensen med karl också. Det blir bra. Som sagt... Eh, kapten Quinn är van vid alla möjliga omvärlder. Mm. Skulle du ha sett 69 ute för att wire? Skulle jag inte, då mm. ja, ja. <laughs> ja, jag <kommer. laughs> i med <got better. laughs> så Ja, är På snitt Du kunde vad det var har För det första så kan ni, ni kan lära språk medan ni åker över. Men då handlar det om att då måste ni alltså det är någon annan som åker också på båten Som kan det här språket som ni för konversation med då För att lätta på det Det är inte speciellt. väg till Afrika än, så är det Nej, inte ni är inte på, väg, på Men däremot så är det alltså, ni är ju på, på en båt ifrån eh, Förenta staterna till Europa Så att alla möjliga språk kan ju finnas på den här Vad kan man väl och jag kan jag alltså. franska. Den ser vi du ju en som kan franska. Ja, om, om du nu har du redan i livet. Hel, <laughs> och sanity. Och mm. hälsa och. Vill du försöka hitta någon som kan ja. prata franska? Sydstat. Uh, Sen kan... Uh, ja, det är bästa att du läser sig korta. Du behöver inte förstöja. Tyvärr så fanns det ingen på båten som pratade fan, uh, franska. Uh, Okej. Okay. Jo, nej det gjorde fan det gjorde inte det var, det var, Jag slog 50, 50, 50 sprang. Vi har skrivit på nu Det är för sent att leta en tolk i New York. Nej det är det inte Tolk till vad Ja så kallat möjligt Tyska, så. arabiska Kan vi inte leta engelska? England då? Jag, kan... ja, det det jag vill ha en hel äga med alla man kan lita på. Vill ha, och vill ha Du får vi vara glad för vad du får Vi ja, slås är mot betorna i frihetskriget De kan man inte lita på Är det någon som har det suss? är det? Det liknade? kan jag tillåta Nej Som uh, möjligt skulle kunna kunna Jag, har bara mm. Mm. jag har <skrår> Nej Om nåt så får ni vänta här. I förväg så tror jag att att jag äh, säkert har ett äh, en revolver en litet lite skjutvapen en 13,8 bara för att kunna ha med mig. Ja, äh, jag känner mig platsen mycket utryggare på listan någon laddning Handelvapen Handelsvapen och så vidare ska ni, borde ni nog kunna typ smuggla, smuggla in i äh, Storbritannien. Um, om ni inte vill vet det så får ni reda på det. Om ni får diskussioner med varandra och så vidare och pratar om det så mm. eh, kommer man säger, allting kommer att kollas igenom när ni kommer till Storbritannien. Eh, allt ni har med. Er. Vapen, framförallt av större kaliber, alltså gevär och bussor och sånt här, det kommer att eh, konfiskeras. Eh, om ni inte då har en, en väldigt bra anledning för att ha dem med. med er. Eh, Annars så är det liksom inte några, Kanske egentligen några större problem Att skaffa vapen när ni kommer till eh, Storbritannien Det gör de inte Har ni vapen på er Så kommer de inte att eh, Va. Va. Va. Va. Det som ligger liksom, <sussur> <lika> i bagaget <sussur> Tänkte du bra att ha en båt det Så är bra att ha en båt jag har haft ett dubbelt oro. Med tanke på vad ni har berättat om vår här direkt så tror jag <tro mm att jag vill ha alla apor jag kan. Och i gick hela tiden. SMG, jag sa bara. Det Jag det är en material rifle. Jag ja, passade på innan vi åkte det, och oljade in min növel. Ja. ja. för mm. sjön. Mm, mm. okay. Jag har med. Så den är snöig väldigt mycket Ja, färdlig, man slipper sjämnas ja. ja, Det är, det är ja. kallt med att det kommer jag få på annars. Sen hade är det fina fin ja. ledare som man ja. köpte köpt upp uh, efter min gamla. Kan jag fånga ja, lite sjämnas? Ja. Men Ja Det kan du. Det kan Det vara du. Det kan du. Det kan Det vara du. Det kan Det kan du. du. Det kan du. Ja, Det är Det ska. Vi min hand för som det Ja, min stolliga imponerande, men det är inga problem plus. Men jag är mild så det. Är friend waiting to under vattnet små handvapen och så vidare, det är inga problem. Knivar, knoggar och trumpager. Han måste, han måste, jag kan åka. Nu montera ner det är ja, i smådelar. <laughs> ja, och stoppa det i innerfickorna. Om man har en eller ska Nej, nej, nej. Det säger du bara så här. Ja, men alltså, vill du skaffa Ja, jag är ju ett förläggs här. Ja, ja, men du har ju fått Men det är bara såhär att jag är bättre jag ska hantera lite hästa. <laughs> ja. Ja, i känns har. Ja, jag jobbar för olika Okej. Någon mer som vill hitta något språk möjligtvis? Vad, kan, vad vilka språk kan vara bra? Jag ger, ni får 50 chans för att för arabiska, franska, tyska, hindi, italienska och spanska. Det är arabiska fan pratar de inte arabiska jag det viskar med den arabiska och, det, det. eller? Jo. Indie indierna. Ja. Naja. Eller ja. Jag får väl vi vad jävla åt av? Men vi får inte honna potion för arabiska. Flott. Det vill lärna. 50 läger. Sex sex där. Det är ropat. Ja, det finns faktiskt någon affärsresande som Jag får väl vi hade en, en där på, på en till Bangkok. Han var det då, Ni kan försöka Ni kan hamna vi. vid samma bord som den här personen. Ja, men då gör vi väl det? Ja, ja. det gör vi aldrig. Och, vad ska vi slå då Jag sitter vid kaptenen. Jag har inte sitta. Vid. Credit rating. Den som har högst. Credit rating, Vad har vi. Det har du ja, då 72. Ja, 72. 72. 97. Ja, det finns. ska Ska du lära oss? Ska, ska du sitta och ge dem då? Nej, men alltså, vi tar hjälp till honom eller Ja, då gör vi det. Ja. De önskar sitta vid en viss person Jaha. med ett uppenbart eh, utländskt ursprung Jaha. Kan vi ordna ha. det eller? Ja men då kan jag sitta upp med kvinnorna eller det kan ju vara länkig kanske jag att sitta. så att de sitter samlade så att du vet vad du <skrattar> ordnar en en med en stegerska framtid ordning på dem <skrattar> Ja, men var det inte vi som var i en mm. annan klass som satt i första klass? Vi kan inte komma upp till. Nej, det var ju som satt i första klass. Jag är <invattvic> ju ja, Så, så där, jag, då är det ju de som sitter i. Ja, men du är då är det Jag har just... fingrar. De sitter i första. Nej. Jag <ris Substantar> man, Vad hade du, Katerina? Någon annan vid lågt. Jag var bara 15 i det. Okej. 26. Kryssa. Kryssa, du har inte gjort den. var har jag ett jag tar ett en högre varje om man använder den. Mm. Det här är som den riktiga kaptenens bord, skickar jag. jag <skratt> ja. det under <är> däck. Har jag ens ett bord i maskinrummet? inte gått. kol. får man? Okej. Håll Vi ska få slå en PowerGummer3. <skratt> <skratt> en att representera att ni i hushållet mm. är tillräckligt mm. intresserade. Mister, jag har några avlor. Ja, men ni sitter vid det på matbordet. Skrev du det? Ja, men mm. fick du inte heller vara med? Det var ju bara då avlorade. Ja, du har inte förstått Fick inte då vara med på första klass? Nej. Nej, här med andra klass. <laughs> ja. <laughs> Nej, det är några rådor, så finns som sitter där. Mm. Vi får försöka föra upp konversationen här andra tider, eller vid matbordet i så fall. Ja, mm. men det är klart, om ni vill det. Ja. Hur går det för er? You want to come Ja. my room? Vad <laughs> oh, sa ja. ni? Lyckas ja. ni? Mm. Mm. Eh, ni ökar i så fall med en d 4 minus en poäng För 3? Eh. Det är den... Det är, jo. Ja. Pyramiden, Pyramiden mm. ja. Minus 3, det var Tre. Det, hur ser man det? Fyra, står längst i botten. Förarna du har den längst upp. Du uh -huh. har den längst upp ja. Och då blir ett det tre. Ett. och då får jag sätta tre ja. på då får ett jag skriva arabiska, arabiska där. 1 minus ett är noll. Mm. Mm. Mm. Men däremot så låter det att du fallit i grunden i alla fall för du skriver upp arabiska på 1%. På ja just där längst va. <laughs> det går inte att skriva. Men vad, vad skulle man slå på så 3. Och sen var det Jag vill ju ha det luck roll på då. ska vi slå över först? Ja, 63. Ska man kryssa också? Nej. Du är lyckas under perioderna. Det vartar lite mer inräkligt mycket. Ja. Ja, Okej, okay. vad är en äh, Vi tar power gånger tre och så blir det enda 30... 48... Du har min räkna på bordet? Ja. 48. 28! Mm. <skratt> en D4. Vad är sannolikhet att det finns en psykoanalytikum i bordet? Eh, inte men, men däremot tre. Så, <laughs> så måste det ligga i blodet eller väsparåk ja. Om du ja. åker i första klassen ja. Så får du yes. också slå en power gånger tre Och, och möjligen höja psychology då. Genom att föra en konversationer med alla möjliga människor Kan du prata lite med mig Men jag kan inte garantera att Det gick inte Arabiska, då fick jag fyra De högslungser det Ja, 30 i psykologi ja. Någon annan som inte har Lärt någonting Ja har inte lärt någonting. Ja. Ja. Vad ja. önskar ni, ni Jag kan erbjuda att till exempel Stå på deck och skjuta med hagelgibus Ja, tack, eh. <laughs> ja, ja, tack. tack. Får man göra det med man, Vad sa du? Får man göra det också Så det är mellanåt Jag, behöver det det. Är mellanåt. jag, jag kan ju bara vara med och bara skjuta på skott Ja, jag kan tillåta ett språk plus en aktivitet Jo jo nej, men det, liksom, alltså, bara, jag skjuter, då, jag måste ju hålla igång mig det mm. det är ju inte för att på sabel skjuta är väl Ja. Nej ja. det, det kan han. Det inte jag, med, med eh, ah, någon nej. typ av Handgun eh, Träna. <skratt> ja, ja men det är bra sak man öka på den Dodge eller jump. Ja, träna, måste jag tränar jag kör. Alltså jump också. Det har jag har ju inte ett skit på det. Simma. <skratt> Brottning Det kan ni behöva <skratt> Eller mer det finns Boxning Kugelism Hur långt är nu ändå Det var sex dagar borde vara framåt den 30 I första stället Det räknat Det gjorde det Det nio dagar Det borde vara den tretien, en två tre fyra fem sex 7, jag vill fem lite mer. Pem, jag fem fem fem i andra fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem Och fem fem fem fem fem fem fem fem fem Jag fem fem fem fem fem fem fem fem fem det fem hela tiden. <löst> 49, <löst> 45, är det. Jag var tillräckligt att motivera och köra lite. Fäktning när jag inte sitter i barnen. Det är ingen som vill träna. Då, då blir det väl ingen fäktning? <löst> nej. Nej, men jag vill träna. Om de misslyckas ska man inte försöka annontera det. Ja. Är det någonting annat? Eh, nej, det, men, nej, men, nej. Men, du lägger liksom alltid. <löst> <löst> <löst> nee. Nej. Vad gjorde jag om jag vill träna? Då, då, då, då, då, då. Vad vill du träna ja, Jag vill träna, jag vill bli bättre på min jump och vad du sa. Dodge kan du öka och på? Då? Kan jag bara öka på dodgen? Ja, den var ju redan ganska bra, men vi testar väl då. Pann, tre först. Nej. Du hoppas att studsa lite, idé. men det, det gav ingenting. Nej, jag går och slutar. Det var det om som det med med Vad sa du? Dodge. Ja, jag går och hittar en 20-där bar <laughs> <time>. <laughs> i baren. Där blir Time Där är Ja så vill, du att jag kommer i nu. Nej. Vi får gå Ja, gör det naturligtvis. Vi kan jag springa och hämta lite mer sprit. Har du någon, har du någon tävling, hon går <laughs> Vad sa du? Mm. Tävling, <laughs> ja. Det är <blir> ju en annan gång. Äh, ja, jag alltså, alltså, ni står där och hut så så ni är lite vanliga stå bättre lite mot mm. varandra lite sådana en rysk, rysk miljonär gick miljardär dyker upp oss. Ja, så <laughs> liten, plötsligt, plötsligt ja. Jo, vi det vinner samma här uh, vi i <laughs> Ja, om ni vill det, Slå slår en lackroll i så fall för men jag vill inte tävla så skit. Så jag ska kliva på. Er. Ja, men det står ju på, på, på, på, på, på. Ja, Men det är kul då. Kan jag gå till skjuta andra? Ja. Jo, jo. jo. Kan göra det kan du göra Ja. Då. Men vi, vi lägger äh, lock på den resan och sen så eftersom ni har haft en trevlig tid och så vidare så får ni tillbaka en B4 minus 1 sanity om jag har förlorat något. Ja, oh, det är minst. Jag har Nej, jag har minus en. Jag fick viktat Jag också. förlorade. Inte det tillbaka den förlorade. Jag har Ja. Är det en Jag har viktat tillbaka ställena förlorade. Jag har förlorade. Jag har det Så ställena förlorade. Jag har viktat Jag har viktat bort ställena förlorade. Jag har viktat bort ställena Jag har Jag förlorade. Minus ett. Nej, det var sex dagar på Bra. resan. Bra. Så, ja. Nästa mesas. Ja. Tre, fyra. Jag hoppas det. Mm. Om du... Sexto, får väl bara om du är trevård kommer vi. Tredje februari. februari. Fick jag ett äh, svar på mitt äh, trea? Äh, ja, då du, fick du innan resan. Det, de har, de välkomna. Vi är bokade. Pisoff. Mm. Mm. Piso. Fick. Piso. Hur ser Nu har vi förarbetsdagen här. Den måndag, den tis, tisdag det är måndag. Tista kommer. Tista. Nu måste jag också. Mm. Då har ni tid på fredag den sjätte. Är ni bookade Det Jag känner att jag fick skumma äh, Innan ni restar också, är det någon mer som ni meddelat ni är av, förutom Carlyle? Uh, ja, verkligen. Här är grampajken. Ja. <skratt> <skratt> han kan sitta i i Ja. Sådana ja. kommer han att fixa. Ni, jag tänkte med så i kampanjen. Mm. Viktiga alltså. <skratt> Ja. <skratt> ja då. Jag gäller medierna mina förlagare. Den sista jag upp på det. Kan du se det? Ja. Okej. Okay. Har inget jobbet att säga att han inte kommer att skriva några artiklar på Balen. Patiklar, du är läkare? Jag är läkare. Ja. <laughs> Det var förra gäkten här så. Medicinska. <laughs> Jag har bara vår läkarväska och <laughs> är <Ja. laughs> Det var förra gången du åkte till London. Ehm, jo. Um, jo, Kensington. Okay. Och, ja, ja Kensington. Han har politi och Han tipsar i så fall om två personer som han vet om Jackson Jacksonwise träffade när han var där. Ja. Det mm. är en inspektör vid Scotland Yard som heter James Barrington. Och en tidningsreporter som tydligen ut en, en, en tidskrift som heter The Scoop. Han heter Mickey Mahoney. Elias ska ha träffat bägge de här två personerna. Vad ett tidningen The Scoop. Scoop. Yeah. Ni anländer till Southampton och tar ett snabbtåg samma dag eh, till London. Så eftermiddag kväll den tredje så anländer ni och kan ta in på hotell och så vidare som jag förbokade. då. Träffade han dem på sin tillbakaresa? Jo. Det tror jag. Utan att ljuga för mycket, hoppas jag. Vad hette den första? James Barrington. James Barrington. James Barrington. Ja, men Barrington. Barrington. Barrington. Barrington. Barrington. Vad sa du? Vad gjorde han då? Han var inspektör. Inspektör. The Yard. The Jard. Jag skit. inte det. Jard som fanns med. Det är vi. min. bösa, bössa ska jag vara med mig också på bagaget. Uh, ja, det är ändå vet jag bagaget vad fan är det här? Och... Det är mitt givet. <skratt> Jävla <Jävlarligt. skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Och har ähm, förklaring? Varför ska ha med dig Det ska de en är men jag är major. Jag kan inte resa helt. Någon borde här bland de här engelska tattarna. Atlantis. <laughs> du kommer inte få ut det här vapnet Det är beslagtaget. Du kommer få när du lämnar eh, Storbritannien kan du få hämta ut det. Gå bra. Kommer förvaras i Southampton i lagerlokalen. Jag har också den Ska vi ta Afrika och mm. åka från Dull? Ja, precis mm. Ska vi till Afrika får vi åka från dem? Ja, så alla ni som har handvapen och så vidare får slå en lack. Mm. Har du något annat vapen du mm. slår med dig? Samma sak. Ja. Oh. <laughs> <laughs> och det var ju alltid det oh, vi Nej, Samma sak. Nej, jo, det, här är nej. Jo, då. det är konfiskerat. Vi behöver inte ens bekymra oss. Nej, nej. Vilka ha Nej, upp med en hand. Jag klarar mig. 75 av 75. Ja, det är det lyckas. Jag har också. 70 av 80. Ja. Ja. Ni, ni som misslyckas äh, får slå en varsin credit rating eller möjligtvis en fast 2. För att äh, trockla igenom tullen med alla vapen. Lyckas med 10? Ja, ja. man ställer ju upp i väskar så... Pum, misslyckas? Mm. Okej. Okay. Och sen ställer jag mig så. Ja, uh, alltså det är du... Man ser... Ska ha vapen till Kina? <laughs> Samma sak där Vi kommer att ta hand om vapnet, du kommer att få hämta det. Äh, när du får, jag, får man köpsa med då? Klart du får köpsa. Köpsa. Ja, <laughs> <laughs> så, så du blir av med det vapnet du just har lyckats ta i av med. Det är klart att de ska ha ett vapen med sig. De måste ju kunna försvara sig. Jag kör ja, för det. Får du stoppa vad du inte har där? du. Jag är gå och testa också titta <laughs> Ja just det. Kan ja, det, testa, är inte det, det är en krän? Jo det är ett och Nej, det är en etta Aha, vilken otur mm. ja, men, Kanske hög ändå Men, har du kryss i den innan? Nej, Nej. du får ha kryss Nej, du behöver inte sätta kryss alls Nej, jag får testa Så du får 70 då Nej. Nej Nej Så. Alltså jag kryss förresten när jag gör bort. Under mm. resan. Testa mm. de kryss som jag har. Mm. Så jag bara står där. Det är klart att de ska ha med sig det och, och käpsa. Absolut. Ja. Du får, får med dig vapnen. Ska slå jag, slår över. Över. jag ska slå jag. över varpnen det jag har? Mm. Det hade varit kryss. Jag ska du slå det? Om du lyckas så höjer du med tetiden. det <laughs> var inte en sån här. Det ja, var så långt hela mitt liv. Vad har jag lyckats med? <laughs> det. har jag lyckats med? <skratt> ja, det har jag lyckats med? Vad Vad sa du? 97. Fick man sätta krisen? Yes. Nej, nej! Vad Vad var det om man lyckades då? Höjer en T10. Höjer Yes! yes. Mm. Då får man höja... En <skratt> T10 man lyckas. Ja, Bara. Ja. höjer med en 10 du med? Det är bra. 66. Du fick med i engelska igen. Ja! Jag står kanske på där <laughs> med med och ser den hotfullt ut med att pengarna lämnas på. upp 88 i engelska nu. Så. <laughs> det <sitter> på det är lite längre som <laughs> man använder. Sannar tycker du behöver. Någon som når uh, 90 och högre på någon skill. Mm -hmm. Nej, inte här jag. jag. ska spå spåthidden också. Uh, jag har ju min kvalet med 10. Yes. <laughs> jag har lite idag. Du har inte nått upp oh, över. Oh, nej. No. Up? Uh, nej, jag vet inte. Det ska ha lite tvärtom där. Mm. Så man streamar är streaming engelska. Jag tror att man ska mesta två år så ska man inte ha det. Tusen år att du Det var väl inte kapitel är för New Ja. London. Det är tid på fredag dagar. jag Sä, fast, Ja. Vad gör du? Vilka, du, vilka dagar är det officiellt? Nu är det viktigt. Mm. Kampaingen. Nu har lämnat New York. Vi åker tillbaka. Ja, så. Vi skiter det Jag vill söka upp James Det är yard. Det är bara ett telefonsamtal i väg i så fall. Nu är vi alltså på tisdag den 3 februari. Nej, vi är en liten unsta den 3 får ni räkna bort för resa, instaurering och... Nej, vad skulle jag vi vara att det är att koll på dagarna. Ah. <laughs> Mm. Mm. Ja, du Du tycker du behöver Det är för att jag är så snygg. Ja, antagligen. Ja. Mycket väl uppåt. Vi brukar bli många nu. Ja, rakt rakt. vi kanske inte veta. oss det skulle vara ut den där den där killen Ja, kan få åtta kameler för att tillräckligt för Ja Du borde kunna få fyra ihop för den Ja, fem. Vi slänger dem från båten sen. Tillbaka väg. Eller vi bara flyr Ja. ringer Skottland Jard behöver tala med inspektör Ja. Omedelbart oh, Han jag kommer. Ja, Berençon. Ja, det här är kapten Charles Queen United States Marines. Åh! ser är inte att säga på du får du söker. Det är pundus. Ja, du söker. Plåt, vi, jag vi, jag vi jag fick en spontan skatta. Länge ska jag hända. I alla fall, snöva. Uh, imperialist. Uh, uh, <laughs> <laughs> <laughs> jo, jag förstår att vi träffade min gode vän Jackson Elias uh, för uh, Någon månad sedan, skulle jag tro. När var i London. Ja, det stämmer. Ja, för så. Jag skulle gärna vilja prata med dig om vad ni pratade om när ni träffades senast. När vi så att han har blivit mördad och vi håller på att utreda lite grann vad som har hänt. Ja, det skulle vi kanske börja gå så här Ja, jag kommer till direkt Ja Ja Taxi Nej, varm med det Thanks Ja Eller så ska jag med, nu åka. Taxi Ja, jag kan följa med. <laughs> Vissa kan man lita. Ja. Jag har tyvärr inte fått min sabel tillbaka än- men det tror jag att de är ganska snart. Jag har kontaktat konsulatet. <laughs> ja, säkert. <laughs> Och beställt en long distance call till USA. Vi tar tack. <laughs> ja, någon annan som ska göra någonting- det ska inte göra sitta här som spelledare och säga Åh, splitta gruppen men och äh, ni Nej, men vi vi, vi nog var på väg att leta journalistar mm. eller journalist. ska du väcka sin? Ja fan. Ja. Det kan det finns en pub. Det kan vara bra med någon som är stor. Precis. Ja, här finns ju det finns ingen split för Mickey mahoney. Var kan vi hitta någon mahoney? Mickey mahoney. Låt se <laughs> mm. Det med serigud. Vi Mickey tuffare bor <skratt> han <skratt> grannen bitter, för jag tror jag vet att han bor. Nej han? Ah det är, ett bok. <skratt> det, är, han. <skratt> han är det. Två trappan upp. Men är utan Hela <skratt> på Ja, ja. När ni kommer utanför hotellet så står det en, med en sån här den grabb med tidningar så här. Han håller faktiskt. i, Känner jag direkt. Det är the scoop. Mm. Mm. Och så här så, här, så skriker han. Där, bara, ett egyptiskt bord, köp till läs allt om ett, ändå ett egyptiskt bord. Amos, vi köper en all tidning, alldeles allt och fuktar svärar bordet. Klart ska en tidning. Fan, den ska vi bli. Mm -hmm. Ser du, eller? Ja. Ja, det är bra. Det ska vi. Ja. Mm -hmm. Hade vi några jävla pund, De har de här det... ånade i dagen innan. De tog jag hand <skratt> Det var utställt till er eh, kapten skin tror jag. Fast det var jag som ringde, ringde och fan så hämtade låg i kassaskåpet Ja, det som jag har gjort som jag har ryckit till. Eh, nej, av någon anledning så var det faktiskt eh, Ruth Parker som fick hämtat ut pengarna. <skratt> Åh helvete, kvinnor och pengar. Och så ni kan inte det jag har pengarna. vad bara prata in i helvete. Jag gav det <med> <skratt> lite fitt. Med betoning på lite <skratt> Hushållskassa <skratt> Köpte något snyggt här? Köpte du stint Så slipper du ha En där i Någon form Du ska och på prova ut en fin istället Det här är högtidsdräkt Högtidsdräkt Högtid jag med det Högtid för alla andra klasser Okej. Okay. Um... Nej, men vi köper en tidning. Ja, och det finns ju även adressen där åt Theodoskopa. Och det är. Är eh, det Fleet Street? Mm. Läget har så svagt. <laughs> Vad står det om mordet då? Det var en bra fråga. Ja, jag blev det Han är inte det? Hur klädd är död. då? Alldeles i allmören. Mordet. Väl ont. Det kan man vara utlänning. Du kan väl hugga i honom. Jo, bara lite. Mor ein bisschen. Inte kära varann viss. Slakten fortsätter. Jo, då är beskop bäst. belöning. ett flytande i under tisdag Oj. till Under tisdag. 24 år, för att se är då fått en serie av isallabolsamma mål. Åh han det? Det är inte upp här. upp här igen. Han har lite att bara kommentarer. Han har svårt slagen har han blivit. Vem? Bernton? Nej han möran som blir möran. Han som, är han som det. Han, som han, som han. <gör> ja, Och sen så hade de huggt han i hjärtat Det sista hon gjorde mm. Jag tror att han hade varit bättre onödigt Gör tvärtom Nu tycker de att Sherlock Holmes Sherlock Holmes ska, ska lösa det här de. e, En av de Mr. Doyle Påstådda pensioneringar Ja mm. De har stående belöning för information som kan ta ledda till fängslandet av mördaren. Belöningen är nu mera 24 miljoner. Var på i vakt. Det skulle, jo. Barrington har inga kommentarer. Nej. Ungefär det som stod. Ja. Men det har varit det var... Vad var det, 24 mord det en hot men vad var det inte vad det var vi som pratade om det nu som man läst man bok när de blir slåda man blir i ena klubben men vad var det mm, ja nu mm. ja kopplingen ja snabbt och förlora en till <sklåder> det är för mycket för för för bara <sklåder> utplockat som Nej, bara huggen mot som våran polare det. Ja, men här var svårt slagen så jag menar det är ju med klubbar det ju. Vi be just till The Yard. The Yard. Ser ni alltså kan två i kaveriuniform och tactics av den I alla fall sådan på <laughs> ja, det jag har svärd på vägen. Kan du kan köpa en sabel. Se när han tittar upp på vägen kan vi stanna till. Absolut. Du, du köper jag en sabel. Va? Så sitter jag i och Va? ja. <laughs> du var inne. Jag sitter i bakset Du var en sabel när du kom fram. Ah. <laughs> du blir hela stoppat. <laughs> du är där för att du lägger den idéskottet. Jag har gjort det jag jag ska tillbaka Jag tänkte jag skulle hämta den på vägen ut så. Får det nu så att vi går. du jävla man? Jag vet jag får ta på flera. <här> Japp. Ni träffar... Jag känner mig naken nu? Ja Jo, jo. Det var varit det fruktansvärt tanke De halvlarna, men inte Ja, det oh. var slaben för alldeles Ja, det var så ungt Folk slipper Vi gick under och kräktade som stod <laughs> Ja, precis Det var kräktigt, hör Hur, Hur gick det med särdigt? Mm. <laughs> ja, det har att med särdigt mm. 300 plus 100 <laughs> <Ja. laughs> för en inre bilden mm. Wow. Your head is closed. Då då. är det är tydligt på klass. Är det tobaksprover? Ja. Han tar emot dig på hans lilla kontor. Ja, men här, vad kan jag ge till den? Får man se var han ser <här> Ja, ja, vi håller ju alltså på att utreda mordet på vår bevän. Jackson Elias ja, lägger rum, den januari. jag har. Okej, okay. jag, jag kommer ihåg så, Mr Man. Elias. Han var här och pratade med mig. Ja, ja. han äh, äh, alltså hittades jäslagen på sitt hotellrum. Och ja, han du till att det hjärtat så. hjärtatrupplocket. Mm. Och... Äh, Ja, ja, utländska migranter som står med långa knivar runt om tydligen. Ja, utländska det eller vad Ja, just det mäter ja, mm. ja. ja, äh, jag Ja. Jag vet inte riktigt vad jag kan göra. Mm. Sen för... Han pratade mer när jag var här. Ja, ja Han pratade om, han födde sig om de som kallas egyptiska morden. Ja, jag har säkert läst de senaste morden i tidningen Nej. Nej, Vi kom precis. Ja, jag har förstått. är anlänt från ja. hemländerna. Tar ni vilken tidning som helst så kan ni läsa om det sen. senaste mordet. Ja, ja. Ja, under de senaste tre åren så har det begåtts med mordet igår 24 stycken rapporterade. <hör> det kallas de egyptiska moden. Större antalet av de som har eh, hittats dödade har varit av egyptiskt ursprung. Och du har utrett de här morden, eller? Ja, ja de har fallit på min min lott så att säga. Min föregångare som också utredde de här morden för faktiskt ja, ett år sedan försvann du mystiska omläggsbomställigheten. Han hittade Sande. Vad heter han? Bob Jolly <laughs> <laughs> Bob från Evely. Ja, precis. Bra. Då Bob of <laughs> No consequence <head> <laughs> We take hint. <laughs> Good quint. Bob Random name. <laughs> <laughs> Bob Random. Um, Så so, so Jackson och Elias hörde sig om mord och blev strax efter självmord. Mordade jag. Ja, den mm. mördade. Jelmer. Han, det måste säga Jelmer <snivå> uh, <stämmer> <slut> Annars kommer jag Vad göra det åt <snivå> <snivå> <snivå> Nej, men så, han kan <snivå> han, han sammanfatta för jag det som diskussionen och det som han berättade för Jackson Lies. Jackson Lies berättade för, förklarade för honom att uh, han trodde att morden utfördes utav några som kallades den svarta farons brödarskap. En egyptisk dödskult. Barrington har i sin tur intervjuat Edward Gavigan som nu är chef för Pellew Foundation. Mm. Eh, Gavigan förklarade att det hade absolut ingenting att göra med någon slags... Eh, kult av något slag. Och eh, att eh, att metoden för morden eh, imiterade eh, någon uråldrig eh, egyptisk kult. Eh, Gavigan påstod att Elias var en, oh, eh, inte fullt ärlig och, och... Ja, precis. Han var bara ute efter en bra story. Ute efter en sensationsartikel eller någonting att skriva om. Um, han berättar också, Warrington berättar att en av de favor favoritställena för egyptier i London är något som kallas The Blue Pyramid Club. Ligger i Soho fler av de som mördades eh, besökte klubben frekvent. Varför man då från The Yard har haft eh, spaning på klubben. <hör> Men inte kunnat komma fram till några viktiga Någonting detaljer. Någon som är i Halen med de här gänguppgörelserna? Eh, vi ett vi ett mord så ska offret eh, hörts av vittnen ropa flera gånger HOTEP H-O-T-E-P hotep om det här ordet och eh, Gavigan påstår att ordet betyder vila eller frid på eh, egyptiska ehm, man intervjuade en kryddhandlare som heter Tufik Al-Sayed eh, Tore Erik Wilhelm Fredrik Ivar Kalle Tore Edward, Wilhelm Fredrik Ivar Kalle Al-Sayed Adam Ludwig, Sigurd Adam Yngve Erik David Äh, krydhandlare. Ja, ja, precis, på det är Han ska ha varit guide i en av e e expeditionerna som Penny Foundation finansierade till Egypten. Uh, Frekventerade också uh, Blue Pyramid Club och intervjuades därför. Uh, Tufik förklarade också att eh, han trodde inte att eh, svarta farons brödarskap fortfarande existerade. Det var eh, påhitt. Eh, man hade honom under bevakning under en, under en period men <skratt> man, man kunde inte upptäcka något skumt eller någonting som kunde leda till vidare undersökning. Och som sagt Blue Pyramid Club det är egyptisk mat magdansösa och egyptisk sångmusik nu kanske jag har förglömt något Penny Foundation vad är deras huvudsakliga egentligen arrangera expeditioner till Egypten och Afrika egentligen överhuvudtaget. Men framförallt allt avsikt att studera forn i Egypten. Ja, okay. Egentligen. Alltså det här är under en period där man gör massor av utgrävningar i Egypten och tar hem det handlar... Vi snackar inte om liksom att man så här gräver ut och förvarar allting. Man tömmer skiten och sen så tar man hem det och så ställer man ut det. Och... Han förklarar snabbt att ja. <skratt> Penny Foundation de tar hem artefakter och liknande och sen så har de en hel del samarbete med British Museum som gör rätt stora utställningar och de har också själva en ganska omfattande utställning med egyptiska konstföremål. Det har man ingen anknytning till Penny Foundation de här som har blivit ihjälmörda? Eller? Nej, det har vi aldrig på påvisning. Då har bara en kompletterande fråga. Är det här något märke du känner igen för de här mordutredningarna? Nej, det är inget jag alls har sett. Dum, dum, dum. Då Ja, Nej, Då, mycket vi ja. mm. ringer tillbaka med när vi kommer på frågor mitt. Vad du? Ja, ja, ja vi ska, ja, ja. Ni är välkommen. Jag står jag och muterar ett för varför jag inte få tillbaka Sjöber innan vi gör det här. Är trade så en Nej, nej. <coughs> <här> det var nästan så här ja. Du snär in det och att du blir <här> Varför var <det här> var om det där, egentligen? Du fick dem med om inte ja. Ja, Jag är trött med det habel väl 20. Ja. Okay. <här> det var det som behövdes. <här> ja. Det är Ja. Klar du, Ceres? Ja. Nej, med Någon? Ah, ja. I, i, i, Hur många är vi som letar efter honom? Ja, kolla! Ja, det är här ju. Mm. Mm. Absolut. Det var förviktigt. Ja. <laughs> Lätt skift, ja. Jag skriver på honom där. mycket med honom? Ja, det vet inte om det är alla andra. Eller, eller om eh, madame vilar fortfarande efter sig. Uh, nej, jag följer nog med. Men jag kanske oh. håller med lite... Vi är det helt tyst ute för familjen som ville det. Mycket behållning. Då röjer vi. Jag tror jag har min ord igen. Tre år tror jag tillbaka. Och på ett eller två på ett litet schabbit kontor på tredje våningen. Uh. Jaha. Och är min Mnöje att äh, Träffa så trevliga små damer Och så här så <här> men det inte med så <här> <här> <här> Mickey <Mahoney. här> ja, men så det var snöjlig <här> <här> Ja, var Ja Var inte så buttery Jo, men jag står bakom Och bara bläng Står där, Incoming subspace <här> <här> <skratt> in你的, <skratt> och... <skratt> Allt jag, jag vet inte, jag jag vet inte vad du pratar om egentligen. Ja. vad kan jag säga? Jo, det är så här att vi jag har försökt att vi nu har en gemensam Nej, vad, vad heter han? <laughs> Elias, Elias Ja. <laughs> Elias. Ja. Har så ja. Jag <laughs> tänker jag efter. Jag då, då, vet ni säkert om att han död också. Eh, dessvärre ja. ja, ja det du, Jag fick höra det mina kontakter i staten de... Det är någon som vill säga någonting bara den där, hon, kan man säga. Det var det som föranleder vårt besök här. Absolut. Vi gäller att komma till med vad det exakt som hände. Och som ni hade kontakt med honom så vill jag gärna veta vad, vad naturlig den kontakten var Ja, han besökte mig så han för att han. Han påstod sig här någon story om någon ondskefull Kult om någon slag som skulle vara finns finnas här i London. I London? Uh, sa han något om att ja. den hette? Eller kallades det? Nej, det sa han faktiskt aldrig. Han var egentligen bara för att titta igenom mina tidningsartiklar. Mm. Uh, och Vilka artiklar var du? han intresserad av? De som gällde de här egyptiska morden. Föga förvånande, kanske? Just det, ja. Jag vill jag, jag vill tydlig Jag tydligare lite om det jag antar att det är ungefär samma sak som, som bättre. Ja, i princip så har vi också gjort. Hans, hans, hans beskrivning har liksom lite mer sen, en på sensationell på, ja. aura ja. och någonting äh. han äh, det här brotherhooden taget. Nej, det är mm. han inte frammanar musikant. Ja, så alltså, hur talar han bara på att säga att uh, ja, han, han vet bara att han gick igenom hans uh, arkiv. Uh, intresserade sig för några artiklar. Uh, man har ingen aning sen om Elias uh, följde upp de här artiklarna eller någonting i den stilen. Uh, och, men sen om ni, om ni uh, kommer på någonting uh, och så vidare. Så får du gärna äh, Säga till oss så här Så äh, jag kan Femton pund i alla fall det Är det väl värt en story ja. Det får vi fundera på Nej, redan han säger liksom Att han upplevde Elias som äh, Att han hade bråttom och att de var snudd på desperat när han var hos honom. Vad tror du själv om de här ytiska morden? <här> ah, jag tror inte så himla mycket egentligen. <här> liksom så här. Det finns alltså London har sin värld och den är full av skumma typer. Uh, och um, det är ju säkert något gängrelaterat tror han med, med något som gör med smuggling eller droger eller någonting i den stilen. Hon smugglade av det och Nej, är det Okej. Det är stabilt. Han rotade lite på sina papper. Sen så var det den här han intresserade sig också. Mm -hmm. Den, kommer ihåg att han hade läst det i alla fall. Alltså han förstod inte riktigt vad det här skulle göra med de giftiska morden. Men, men äh, äh, Elias hade plockat ut just den i alla fall. Den låg framme när han plockade upp batterna efter honom. Vi ska, ska läsa en högtel. Kan jag? det? Den fick mig nästan av en grot, vittna och offer. Det var som att plötsligt vända sig om och känna på sig att någon var där bara för att inte kunna se någon, att ingenting fasas så mycket vid liv. Den unkna lukten av flogvatten från den tjocka dimman ersattes av den avgöjda lukten av bränt hår som på något sätt drev mot mig och fyllde mina lungor. Borde se djupt in i min kropp. Jag kvävdes, det, det tänkte mig. Jag kan inte till fullo beskriva känslan av dess dimm tentakler som genomborde mig och fortfarande kunde jag inte se något. Utdra från en längre artikel, hisg upp. Skriven om ditt minuter. Inga handkjuts. som är... Nej, nej. nej. Alla dessa böcker. <laughs> Still useless. Mm. mm. <talkling> försök. Jag, <ståker>? <exports> mm. jag tänkte också om vi skulle fråga mer om helheten. Du sa till de random inspektörerna i skottet. Gör det då. Still useless. Tack så mycket. Så något jobbar med det. Ja, det här var ju ett utdrag ur någonting. Vi vilja, vad var kontentan av den artikeln? <slöker> Egentligen. bara... But... Det är någon som upplevt sig blivit anfallen av något... Dimma. ...onsynligt. Sedan unkommigt. han på det. Var hände det här? Här. Långt. Länge sedan? Eh, ja, det är något... Eh, ...sen ungefär, tror jag. Det en datum den på den musikusen. Och mm. äh, sa ingenting om varför han var intresserad av just den. Nej. Det har lite svårt själv att förstå. Liksom, Jag tänkte lite på det här också. Det, eh, när han gick i psykoanalys där. Min kära Carla, innan de går iväg och så vidare. Men, 1918. Mm. sista året på första världskriget. Och det var strax efter 3 december så alltså det är än en månad efter krigsslutet. Eh, när de liksom var på väg med förberedelserna så alltså det är ett ganska stort äventyr så in i, liksom i krigshär områden. Det så vi till England med Lemberg och vi ska borta och... Det är inte självklart tänkte jag säga. De hade ju liksom kommit helskynnad Vi kan få den hjälpen som man behöver. Det kräver bara kontakten. Ja, kontakten är lite saknas så sätt. Ja. Uh, vet du var vi kan hitta mannen bakom den här i den här artikeln? Nä, det är när uh. Han grått. Jag tror att han faktiskt att han um, <tjocka> fick ta sig <oss> in på <tjocka> <tjocka> nej, han fick nog ta sig in på klinik efter det här. Vi ska <tjocka> <tjocka> uh, in klinik, vi fick klinik i söta. En var Han var ursprungligen från Glasgow och hans familj flyttade upp honom dit. Jag tror att kliniken heter Browns Resident Clinic for the Insane. Du flyttade honom. Nej, det gjorde han som skrev Enkel. Larry de Tilly. Som skrev eh, avsnitt för Masters of Unity. Du behöver för det. Precis. <laughs> <coughs> Ja, det det mest, så jag tittar mest på en när jag håller inne och det var mest skräp Hjälp? Ja, det är mest skräp. Det ligger framme någon sån här kort någonstans på någon lättklädd dam och så här Ja, det tar jag ju naturligtvis så att vi tittar lite på Så jag tittar lite så jag bara tittar. Ja, just det. Det kanske vi skulle Det är någonting jag hittar kanske som kan vara spännande. Har vi en kopia på märket? Nej. Det kan ni ha om ni vill Ja, no, mm. well. Då frågar vi om den också. <coughs> Nej, Det känner han inte igen. Det känner han inte. <coughs> det är Eh, tack väl förlot så jag om vi kommer få någonting som Det är väldigt bra. Absolut. absolut ni någonting som maten. Ni på honom och skriva artikel absolut. så ja, jag. Jag det Så. klockan är 21:50, det blir ni. Strax så åter de. Ja, så vi 10 ting mm. I högt så jag får komma i säng någon natten. Nej. Mm. Du mm. läser skulle upp. Ska ja, ska jag hinna med det jag måste göra innan klockan åtta så går vi upp på jobbet vid fem eller något. <laughs> jag går upp vid halv fem. Årkningsvis är jag tillräckligt förbordad för att göra på en timme. Vi får se. <laughs> ja. Eh, ni kanske ska avrunda där. Ja. Vad ska ja. mm. eh, Vad har ni för planer för nästa långa kapaciteten vid avslutning? Jag uh, yeah, sure. uh, <laughs> alltså Fick Al Sayed mm. Och uh, The Blue Pyramid Club mm. uh, Träffar Gambegan På Penhu mm, få reda på lite hur de uh, Tog sig från uh, London uh, mm. Med vilket räddare Och sen ska vi upp till Glasgow då jada, jada, jada. Ja. Vi kan uh, Ringa först Vi kan någon. ringa ja. Ja. Så det är lite lockt. Soho, tefik, can you? Ja, ja, Tefix och Penu. Ja, Tefix, för får på hans butik, finns också i Soho. Samma ja. mål. Så Blue Pyramid också, och Soho är det på. Och Tefix, det ligger i så. Så det är väl det. man är säker på? Ja, okej. Okay. Så. Kott. Tack för det. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Ni har hört öppet husgruppen spelar Masks av Njolatotep. Besök oss på monsterball.se för mer information. Musiken ni har hört var Gloom Horizon av Kevin MacLeod. För mer om McLeods musik besök in .com. Denna podcast är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 licens.